Mirë më njësë, mirë më njësë të gjithëve, mirë më njësë njës. Hello. Hello Hey, hey, hey Mirë më njësë, Shqipri Mirë më njësë Mirë më njësë <laughs> Mirë më njësë Bonjour, Albani Mirë më njësë të gjithëve, ora 7 e 05 uh, Enisim ditën sotë bashkë është data 12 shkurt Edhe në këto 12 shkurt që pojafrojë gjithmonë më shumë këti shumë Valentinit të më shëmbë që gjithë po e komentojnë mm. sigur nuk e di domethënë është viti i ri kinez më duket po dalë se sot shkoi data 12 ë eh? e sot 12 ne edhe për dy po, ditë po bëhen përgatitje të mëdha për, për uh, marrëdhënie në çifte në gjëra ashtu po, këto... po jo vetëm po edhe yes. nëpër qytete nuk e di nëse e ke vënë re por shumë nëpër qytete janë duke postuar këto zbukurimet e Shën Valentinit absolutisht jam e sigurt që pas dy ditësh e gjithë qytetin ose Shumica e qyteteve do të jenë të mbulluar me zemra kshua, po këto bacet, kshu apo nga ato tullumbacet, kshuçi edhe në ajër. Zot, oh, zot, so, so, dashuria në ajër. Po si, po si është kjo puna për shembull që kur je në çift me zije pret ndoshta Shën Valentinin se pret edhe ndonjë dhurat, apo ke çift të festosh diçka një ditë të veçantë me këtë rast, sugjyr që erdhi rasti të e dalim, të... të shkojmë në ndonjë hotel për shembull të prenotojmë diku, këndshëm të bëjmë ndonjë po, trajtim ndonjë po, gjë bash. Po, po, po. Po, po këta që janë single. Këta që janë vetëm, pastaj këta, kam vënë re që e shohin shumë Valentinën kështu si, e që, këshu. Po e qif, pasaj, bësh, qif, a mos e sësh na e gjë kështu. Po kur je çift, pastaj kur bëhesh çift, do ta festosh. Jo më e marrin më shumë, e marrin më shumë si si stimul për për një ditë ndryshe. Edhe ata që janë single, po. Mm. Qetësohen, çik. Merri, merr në një herë njeriu, mund të jetë edhe një Shën Valentim për veten tënde, merr njeriu kohë edhe për veten. Po. Ka zgjidhje, plot. Megjithatë, të sigurishem ne sot nuk do të flasim për këto gjëra, ju e dini. Ë uh, do të ndalemi tek Të gjitha lojrat, tek të gjitha informacionet, ato që janë të rëndësishme për të nisur ditën mbar, për ta nisur ditën me qeshura, ju themi mirë ngjesh një rietietr 069 2070 222. Kjo është e rëndësishme. Na dërgoni pak. Mos harrojmë që do të kemi plot quica sot, ëh, veshët hapur të gjithë, ëh. Kta janë red hot chili peppers, do nuk mund ta ngatrosh kitarën. E ke ndalë të sfidosh. Absolutisht. Mirë ne ju lëmë red hot chili peppers. I don't, I don't believe it's bad Slid in my throat, it's all I have I'm a huggy voice through a photo me red hot chili peppers. Edhe ndërkohë që shoqëron Red Hot Chili Peppers ty në 7 në 711, ëh uh, ti vetëm kur e gjëvete të lezosh një lajm të një personi që bën një nga deklaratat më të forta ndonjëherë që të mund të ndodhë në këtë 12 shkurt. Qësht? Dhe unë mendoj që këtë 12 shkurt duhet ta fusim tek Edi apo nuk e di më tjetër. Pse këtu? <laughs> një analist i njohur, një uh -huh. miq. Një analist i njohur. 5 hexa i cili është një kosisht dhe aksioner në Fox News, në Fox News uh, flasën për nërkomtare, në në në? mm -hmm. ka rëfyre në transmitim direkt, se a i nuk i ka ljarë duart prej 10 vitesh. Oh, a, ah, jo, my. të luta, mas, mas. Ja, ja. Duk e thësë nuk se mikrobet nuk janë të vërteta. Duk e folur për Fox and Friends, shtu ljë është që ajtur uh, emisionim, uh -huh. uh, hekset uh, thase mikroorganizmat infektive nuk eksistojnë, sepse nuk mund të shien me së të lirë. Rëfimi i ti erdi pas N Bashë shëhë rezultatin. Po pasi bashpronarët Ed Henry dhe J.D. Bila uh, e tallin atë se po hanë pica me dorën e majt. What? Dhe ai i ka thën, po pse laj dorën? Kan 10 vite që selaj. Ah, oh, nuk, nuk mund ta besoj. Nuk mund ta besoj. Vendimi i im për 2019-ën është të them gjërat para kamerës ashtu siç i kam thën jashtë kamerës, ka thën Hexeth. Edhe komentet e ti sigurisht janëballëfaquar me mbështetjen dhe sqetësimen në rrjetet sociale. Kjo dihet, nuk mund të kalojë pa u komentuar në rrjetet sociale. Madhi qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve thonë se larja e rregullt e duarve uh -huh. është e domosdoshme, sigurisht. Megjithatë, kështu kemi të, ditur deri më sot. Larja e duarve është një nga ato mënyra për të hequr, larja e duarve është një nga ato mënyra për të hequr zhulin. <laughs> zhulin <laughs> për të hequr mikrobet, për të mos u sëmurur dhe për të parandaluar përhapjen e mikrobeve të tjera. Nëse ndaloni të larni duart, efektet negative do të bien dhe uh, sigurisht jo vetëm mbi ju, por edhe mbi njerëzit e tjerë rreth jush, uh, ka thën Jasmine, mjek në uh -huh. Orlando Health. Ha, shi, Normal. Do të thonë nuk e di. Po mirë, dy gjo, tani me që dole të kjo, të kjo tem okay? Lare du, ajlaj unë Jo, asum <laughs> jo, si <ja>. laj <laughs> Jo, jo, jo, jo nuk, nuk e kisha aty E kam fjallën që E ke paras të shikë të psa gjyra që ndodhin Bumerang këshu të këthehen të kundërt Ndë një herë, ti nisë për mire dhe të kthehen për keq po, Ndë si, një herë, po, si. kër i lanë duart më shumë se që duhet Po Mund të bëhe shumë, shumë sensitive edhe i ndjeshëm ndaj sëmundjeve. Un kam pasur një shoqëri e cila ishte e fiksuar pas larjes së duarve. Mm -hmm. I lante në çdo kohë, prekte diçka, lante duart, prekte diçka, lante duart. Në çdo moment ajo lante duart, dhe unë i thoj, Arusela, mos i, shpejt, ka, ka i laj duart kaq shpejt, kaq kaq shpesh. Laji vetëm kur bën një veprim që mendon që i kenë ndotur. Jo, jo, jo, se janë mikrobet, se janë viruset, se gripi, se kjo. Dhe faktikisht Rosela mm -hmm. gjatë vitit së murej ndoshta 20 herë më shumë se unë nga gripi dhe nga këto viruset. Domethënë vetëm tek ajo ishte gjithmonë kështu e kujdesshme. Un mendoj që kujdesi i tepërt ndonjëherë të të bën që të mos mbrohesh dotet nga këto bakteret, se ka dhe baktere pozitive të mira që japin efekt të mirë po, në. Po, të mirë po në, si ke titulluar ti pozitivet e artin që i njeh? Nuk kanë ndonjë emër të veçantë Florian, ja thjesht jo, baktere ja, jo të pa. dëmshme. Ha? Nuk është se kam është thjesht bakter pozitiv. Ti si ja bën ilan <laughs> duart? Po, ose janë deri te fiksimi, po Asun. i laj shpesh. Ilaj shpesh I laj shpesh, po. Wow. Po ti ruti. Edhe un i laj, po nuk i laj shumë shumë shpesh Sarosela. Kurr, jo, po i laj për t'i lar. Po. I laj edhe i lëj edhe me krem shpesh madje. Ah, okay. Edhe kto e ka. Po 10 vite është shumë. Sidoqë ti et, domethënë, nuk Asht di në ka ndonjë kampion, ka ndonjë kampion kam si. që të thot tani të dërgoj mesazh dhe të thot, "Po klubi jam un që ia hyr rekordin ti zotëris." Do me thënë, aji, aji tekstualisht nuk, la, nuk ka larë duart Për dhjetë vitë më uh, i thëpë Literalisht të... nuk ka larë duart uh, në lavaman Po për dhjetë vitë Faktikisht ai ka bër dush për ditë dhe normalisht i ka larë duart në këtë famëri. Për dushisht edhe ka bër aji për ditë. Ai ka shkuar po? në det për të bërë plazh, normalisht i ka larë duart në kripa dhe në jodin e detit. Mm -hmm, mm -hmm. Kështu që nuk është se duart e tij nuk janë larë, thjesht nuk ka bër procesin e larjes së duarve. No, po po, po 10 vite mos bësh fare procesin e larjes së duarve. Është e harruar ai kështu. Imagjino, edhe të, të shkoj një moment në lavaman dhe të pyes si uh, gruan, ti thot, "Si janë duart?" Dhe ai ka harruar. <laughs> gjeno mua a ogruaj të pak të kujtohet si lajë si lajën duar se Sikun nuk e kam këtë kujtesë të freskët, nuk jo e kam kujtuar. Jo, dash, nuk mua më kujtohen vetëm si lahen këmbët e tua. Se e kam <laughs> Dajnë, zakon që lahen këmbët e tua dhe <laughs> Ja jo, kulmi do të ishte nëse do të kishte <laughs> thënë që kam 10 vite pa larë këmbët. <laughs> Kjo do të ishte domethënë The Fox and the Friend. <laughs> Paradoksi më i madh. Fox and Foot. <laughs> po, <laughs> Fox and <laughs> tamam Fox and Foot. <laughs> Mirë, ne do largojmë se uh... vinni mi shtan tani, pastaj do të kalojmë tek Edi apo nuk e di, i Suada do të na sjell disa um, Informacione interesante mm. për këtë 12 shkurt. E di apo nuk e di? E di. A jesë sigur që e di? E di të thash? Përfundimisht, e, e di apo nuk e di? Mirë, nuk e di. E di apo nuk e di? Këto në gjari e futën, datën e sotme në histori. Në 12 shkurë të vitit 1809, lindi presidenti më i admiruar i Amerikës, bëhet fjalë për Abraham Lincoln, një nga presidentet Amerikan më të dashur, që i shërbe u vendit në kohët më të turbulta. Në 12 shkurë të vitit 1809, lindi presidenti më i admiruar i Amerikës, Në vitën 1850 do shkrym një original i fjallimit të lam të mirës e presidentit George Washington shitet për 2300 dolar. Në vitën 1931 Radio Vatikani fillon transmitimet e saj. Sot a e ofron programën në 34 Gju, përfshirë edhe Shqipen, në valjë të shkurtra, valjë të mesme, FM dhe satelitore. Në vitën 1929 ndodh një panik në Quinto të Ekuadorit pasi drama Lufta e botës u luajt në radio. Në vitën 1929 një avion i pa identifikuar në vitën 1929 bombardon Jeruzalemin. Albert Einstein në vitën 1950 është kundër bombës me hidrojen. E di, apo nuk e di, këto njari e futën datën e sotme në histori.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 body eu so bad you i hate you i love you i hate that i want you you want her you need her and i'll never be her i miss you when i can't sleep or right after coffee or right when i can't eat i miss you in my front seat still got scent in my sweaters from nights we don't remember do you miss me like i miss you Fucked around and got attached to you Friends can break your heart too And I'm always tired, but never of you If I pulled a you on you, you wouldn't like that shit I put this reel out, but you wouldn't bite that shit I type a text, but then I never mind that shit I got these feelings, but you never mind that shit Oh, oh, keep it on the low You're still in love with me, but your friends don't know If you wanted me, you would just say so And if I were you, I would never let me go I don't mean no harm, I just miss you on my arm, wedding bells were just alarms, caution tape around my heart, you ever wonder what we could have been, you said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now I'm a drinks and I'm a feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you got to burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing, but I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is more than I. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you. I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 Mirëmëngjes, 7:28 e orës këtu në klubin e mëngjesit dhe jo vetëm në gjithë Shqipërinë, mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes nga Um Flori. Mirëmëngjes edhe nga Rudi. I mëngjesin nga Altini dhe mëngjesin nga gjithashtu. Ju urojmë të gjithëve kudo që të jeni në çdo cep të, të, të Shqipërisë që të keni një ditë sa më të mbarë. Oh, sa mirë do të ishte. Mm. Po kam një përshtypje që oh. smund të ndodhë dot ndryshe. Në fakt, në fakt dita do të ishte akoma më e mbarë, nëse edhe moti do të ishte i mirë, mm. do të ishte si ato ditët që kemi kaluar. Oh, Rudi. Po por por siç ka thën edhe i madhi Oscar Wilde oh. gjërat janë të bukura oh, kur zjasin pak. Uh, jo sot jo, <laughs> janë. Ëh uh, gjërat janë të bukura kur zjasin pak. Kështu që mm. normalisht i gu koha e mirë ja ka lënë vendin këtij shiut, po shiuni ka qef për shembull, dikush si Florigjini, ndërkohë oh, rrug... që Rudi Deda nuk e ka qef shumë. Ja për shembull, një pyetje më lind tani ndërmend. Mendon që realisht gjërat e bukura ëh uh, gjërat uh, janë të bukura nëse zjasin pak? aja gjërat e bukura zgjasin pak mendoj gjërat e bukura zgjasin pak po ndryshe s'do të ishin më të bukura po pak a shumë kjo është ideja domethënë po nuk e kanë për ide natyje kanë ti si mendon në, në, në, në rutinë po gjithçka bëhet gjithçka në momentin që bëhet rutinë nuk mund të mund të jetë ende e bukur por nuk është më aq e bukur dhe befasuese për ty mm, kjo është ideja kështu që normalisht ajo që pyet i Okë. Okay. <laughs> Besoj se dash përgjigjen. <laughs> Okë, okay, super. Ju sse. Si, Ju sse. Si. si do të jetë moti për sot? Pyesin të gjithë. Ja, po pyet. Si. si do të jetë moti për sot? Pyete edhe Tieltin, lutam. Sepse... Si do tjetë të jetë, lutem? Sepse Sepse ka ka ca si Shakespeare që pyetsin të jesha apo mos jesh dhe ne pyyesim si do të jetë moti, a si do të jetë. <laughs> nice. <Neista, laughs> Gjithsesi. Do të jetë moti as do të jetë. <laughs> Sot do të kemi një mot me vranësira, vranët e dëshira për gjatë gjithë ditës, do të jetë ah, deri në plus +4 gradë temperatura më e lartë, në fakt aha. 7 gradë në rastin ngrizari ngrizari 7 gradë temperatura më e lartë do të jetë dhe në orët në vazhdim, madje do të ulë pastë mas eh, mbas ditës gjithsesi nga mbrojja po, po. do të ketë shira dhe vran sira për gjatë gjithë ditës kudo që të jeni përpiquni të keni çadrën si shokun tuaj companion kur i thon këshu bashkëshoqëruesin kudo që të jeni sigurisht jo kur të futeni në një restorant ose mbani çadrën hapur po të jeni në një vend brenda po por mund ta mbani ngjitur te kariga se nuk i dihet asnjëherë si se kush mund t'u amar. Got your umbrella, umbrella, ella ella ella është ë, është miku juaj më i mirë. Kështu ah. që ë, shi përgjatë gjithë ditës, siç e tham, por, por të mos ankohemi dashaqe shumë, florse. Imagjino, ne bien dy pika shi edhe mm -hmm. themi, oh, sa keq filloi shiu. Po këta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës çfarë të bëjnë që i ka pllakosur një ngadimrat më të ftohtë në historinë e e Shteteve të Bashkuara ndonjëherë. Ja. ë Me sa duket lajmet më të fundit Të orve të fundit Raportojnë se tashmë edhe shkollat Pombylle në disa shtete Amerikane për shkakt të tëftotit Të mas që ka pushtuar Të gjithë vendin Disa debutet i kanë shtyrë të gjitha sesionet Pas i stuhit e borës E dhe të akullit Kanë goditur me sa duket pjesën Veri mm -hmm. lindore të, sh të shëbëas të shteteve të bashkuarat Amerikës Mediat Amerikane kanë njoftuar Se gjatë muaj të shkur Gjatë ti muaj pa. në shtetin e Washington inton janë regjistruar tre stuhi dëbore. Stuhi dëbore nuk është pakë, se ne na duket kështu thjesht një fjalë, po oho, ajo stuhi dë oh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. e dëborës e ndjej ato ombrellën në sfond me Jasin. Gjatë ditënarit të shkurtit në fakt në disa pjesë të vendit temperaturat kanë arritur shifra rekord duke shkuar deri në sa sa minus grad minus uh, 8. Altin sa minus 20 dhe kanë qënë deri në minus 51 gradë Celsius wow, wow. minus 51 uh, në kishte një motë që e kërkoja ishte pikër i eshte a i Amerikës se dhe Shqipria më duke sigur është një Amerikë Ashtu, po, jo. vogl, o, a shtu po një Amerikë vogël, një oaz po, i Amerikës së Ballkanit. Kam një pyetje tjetër për ty. A a e ndjeni ti veten pak më mirë tani që u të bëra këtë këtë, këtë krahasimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ti për kohën? Patjetër. Patjetër e vlerësoj më shumë motin shqiptar. <laughs> Edhe <laughs> dua të falenderoj parlamentin që kanë ndikuar te ky mot i ëh se sigurisht pa pa vendimet e tyre në dhe pa, kuvend, pa? në kuvend. Patjetër, patjetër ashtu që bëhet fjalë. Absolutisht, nuk mund të bënim, nuk mund të eksistonim Falemidej që eksistonim Fjalimet e tyre kam bërë që ky mot i të mërshëm që është në, në Amerikë të largohet për nësh mm, Kështu që në në ne i thjemi gjithë parlamentit uh, Hapni qatrën Se ju duhe dhe ju lëmë mëri hanë Lashë mëri hanën pa Ah, ah moy Rihanna. Hey, të gutohet ky videoklip kur del Rihanna aty edhe me atë umbrella. Ka veshur atë kostumin e zi të shkëlqyer. Të pëlqen ty altin? Të videoklip? Absolutisht, ajo është gjithandej mirë, jo vetëm tai videoklip. Të pëlqen Rihanna? Mmm. Si do të pëlqen Rihanna altin? Ha. E kujt nuk i pëlqen? Po pse? pse? Që, që nuk e kanë qe. Se, se është e komplituar nga gjitha format dhe anët Qëfar do të tu është e komplituar? Dhe cepat? Do jetë të e? O kazët mirës e bukur Po E talentuar është mm -hmm. shet... e zgjuar? E zgjuar nuk e di pa <laughs> <laughs> Mendoj që nuk duket kjo <laughs> Kërë të takojnë atër e mund të temi një opinion <laughs> Mua më duket nuk shumë duket... smarta jo kështu Më është, duket smart si finoke është, është e zgjuar mm. Dalo e se një njëri nuk mund të shkoj dhe Dheri aty ku ka shkuar i Hana Nëse nuk është e zgjuar mjaftu e shumë Po po nuk e kësha fjallë në zgjua në sensin tishtë, shumë ja. inteligente Po në sensin smart kështu Që të telethoni Diti di si elë gjërat mirë Rotul uh, interesit të saja Po kupton fokusit të saj personal. A nuk pandon? Po, ka ditur gjithmonë, ka ditur gjithmonë. Sepse ka edhe nice. disa ka edhe disa personazhe personazhe të famshme që nuk nuk tregojnë apo nuk shfaqin ndonjë ambicie shumë të madhe ndonjëherë në, në në fushën e tyre. E o, keni mundur? Shikojuti. Ëh uh, Rihanna nuk është se u jep një zgjidhje njerëzve në për shtëpit tona. Hm. Kur e mendon? Ti mm -hmm. që të thon pak mëndërisht të gjithataj që janë duke na dëgjuar apo ata që Ua, wow, ja... po adoleshentët i çmend ndaj, jo. i çmend farë. Po jo. i çmend Ju të mëndin që të kam këta reja, jo ombrella. Po Gjithse unë kisha si. fjalën, e kisha fjalën tek si mund të jetë për shkakun të ka ndodhur ndonjëherë që nga ato xhiratën dhe aja më që ishim tek ombrella, edhe më që na fole pak për motin, të kesh një çik lekë shtir tek shtëpia. Ë uh, la gjestir, po, më ka ndodhur. Të ka ndodhur, po, patjetër. Po si e ke zgjidhur? Morë xhaxhi Zamirin. Ë uh nuk më kujtohet një herë më ka më ka ndodhur prej komshiut një herë seç bënte ai i binte ana e dushit i binte me një cep tavanit tim nuk e di diçka e tillë edhe më krijoi pak lagështir. thjesht si bëra një sherr i dash një grusht komshiut edhe <laughs> <laughs> pastaj u zgjidht muhabeti në mënyrë shumë miqësore. tani ç'bën komshiu në sharrat e ia E përshëndes, kur përshëndes dhe të dashurit e miqe, i takoj njërë në vita të. Edhe i kujtohë në lakë shtiron që të kryojnë në shpio. Sa shtrejnë të agove, për atë lakë shtiri të dashur. E vërtet, është njërë si duhet pak guenë në këtë njërë. Njërë si duhet pak guenë në këtë njërë. Njërë si duhet pak guenë në këtë njërë. Ka një kosta. Më mire lëmë humorin e zisë ësht Jo, fuck, më thjesht i kam patur të thata shtëpi. Ëm, realisht. Ëm, çet i bëjmë, s'kam patur po thënë. Altini, Altini. Lumti për komshin që paske <gange> pra. Altini thotë, "Jo, lagështirë në shtëpi jo, po në trup po." Sepse treçeriku apo shumica e shqiptarëve vuajn sigurisht nga lagështira dhe reumatizmi si rëdhim, ë, uh, thoshte dikush para dy ditësh, prandaj po mdhim në, në, në kockat mua se do binë shi. Në fakt kam kam vënë re që Ka njerëz të cilët blejnë normalisht edhe nga këto pajisje për dhëkur lagështirën në shtëpi. Sh Shumë këshillohet nga mjekët që uh, reduktimi i lagështirës në shtëpi bën mirë edhe për trupin për kockat tuaja. Po, por ç'më bëri përshtypje. Ëh, uh, janë këto informacione të cilat të japin zgjidhje alternative për ata që pra, nuk kanë lekë të blerin apo njollën e zez në shtëpi. Në fakt, uh, keni parasysh mbajtja e shtëpisë për një kohë të gjatë mbyllur. Lagështia dhe Gjesa e aerimi të përdiqëm të shtëpis Janë disa përshkaqeve që qojnë në shfaqen e mykut Në ambjentet e ndryshme A, po, myku Edhe si myku nështë. Edhe kërë për të zhvilluar myku I duhet një ambjenti për shtachëm dhe naturisht me lagrështi Këtë dihet Kërë zhvillohet, a i filon të lëshojnë në ajer, sporët të cilat janë shumë të vogle ajsa mund të thithen letësisht nga frumarja e njëriut, dhe thithja në sasije madhe e sporeve të mykut është shumë e dëmshme për shëndetin. Da një në artikullin që do të letzovi, janë disa alternativa për t'i pastruar, pra jo një 100%... Mykun e dhe këto lak, problemet, të lakështirës. Sidomos këto problemet apo efektet Njërë, që kam myku. Mm -hmm. Uthula e bardhë kjo uthullë paska qenë e thërmshme. Po sepse uthullën e mollës e përmendëm para disa ditësh, mm -hmm. po kjo uthullë e bardh tani është thejë Uthu uthullën. Uthulla e bardh, njësoj uthullë e mollës, tani uthullë e mollës, një ilaç natyral jo. vërtet efikas për të uh, eliminuar mykun në shtëpi, është uthullë e bardh. Mjafton të përzieni një filxhan me uthull të bardh në një shishe me ujë të nxehtë dhe me të të spërkasi sipërfaqen në që ka myk. Mm -hmm. Nëse dëshironi ta pastroni deri në thellësi Ather përgatisni një përzierje me usul dhe sod buke. Hidheni atë me një, një furçë ose sfungjer të vjetër mm -hmm. dhe filloni të fshini pjesën e mykut në pur... në muret të shtëpisë po. sot apo? dhe sugjet. Edhe usul. Më ka ndodhur një herë tani që kujtova më ka du... ndodhur edhe një herë në dollap diku në një cep që e ndjeva që kishte krijuar pak myk. Na ndoshta. Mm -hmm, ndoshta truri se mm -hmm. edhe ato kur janë kështu të ngjeshura me murin krijojnë dhe ti nuk e sheh. Ka ndonjë alternativë tjetër? Soda e bukës. Soda e bukës dallohet pra. Soda e bukës është një produkt natyral, gjithashtu për të eliminuar ë uh -huh. uh, mykun. Mhm. Uh -huh. Mjafton të holloni 2 lugë gjelle sod buke në një shishe të vogël me ujë dhe më pas ti shtoni edhe 2 lugë të tëra me krip. Ëh. Mm -hmm. Pra ti shtoni edhe kripën. Po. Ti kombinimi? Po. Dhe ky spray natyral do të kthehet në aleatin tuaj më të befasuar për të hequr mykun nga sipërfaqe të ndryshme. Nështu? Se di a këtë. Pra wow. sod buke Uf. me ujë edhe me 2 lugë krip. krip. Pra një alternativ ishte uthull e bardh me sot buke Dhe tjetra sot buke, uj dhe kryp Edhe së përëcan Dhe e treta është vaj i pëmës të qajt Këtë nuk e kisha digjuar Kjo pak me e vështirë edhe për të prokuruar Vaj i pëmës të qajt mund të jetë shumë i dobishëm për të eliminuar mykun Sepse është e mjaftushme që t'hidhni 2 lukë për e këti vaj në një një në me 2 fil gjan uj Emë pasta përdorni atë për pastruar myku të pastruar mykun në mure. Avantazhi i vajit të pemës së ruut është se ai mund të ruhet për një kohë të gjatë, mm -hmm. ndryshe nga bashkimi i mm -hmm. sodës apo po, po, uh, po. apo sigurisht edhe uthëllës së mollës. Ëh. Mm -hmm. Pra, mund ta ruash për një kohë të gjatë pra, dhe Pra vaj? Po. Vaj me pak ujë. Pra, në një enë me 2 filxhan ujë dhe e përdor për të pastruar kaq. Ësht thjesht, duhet të jetë shumë i mirë ky vaj i Permosol-it. Po Titri, Titri unë e kam parë në nja dy dy tre dy dyqane këtu vërdall. Gjendet. Post oil është është vaj, tamam. Shumë bukuria, në anglisht për gjithë ju që doni ta gjeni se ndonjëherë kanë, e kanë emrin në anglisht është Titri. Titri oil. Po, Titri oil. Kështu që kërkojini atë. Kakto ekziston e kam parë në rafte në disa dyqane. Po, se ndoshta i përkthyer nuk të vjen ndërmend kur thua vaj i pemës së çajit. Pikërisht, bëjnë edhe shampo të mira me me këtë lloj vaji, bëjnë edhe disa produkte për fytyrën. Mhm, e vërtet. Po ja, për shkakun këto janë alternativa për ata njerëz që në këtë periudhë me me lagështirë, është tmerr, myku është një tmerr i madh. Këto janë edhe për mua faktikisht edhe mirë që na i thes, realisht në kushtet e shtëpisë që kanë shumë të thjeshta për tu për tu mbyllur shpejt e shpejt. Jo po myku, jo çmegeti, jo sidoj zgjith, ia si çënka. Ës një soi se ato florë, është një soi se ato maskat e bukurisë. Shkojnë njerëzit, gratë shkreta shkojnë, harxhojnë nga 50 euro për një krem, 50000 lek për një krem të vogël. Do të zgjidhen shpejt. Do kur që ti mjafton të të të përzjidhësh 3-4 produkte natyralë në shtëpi, siç është mjalti, limoni, po themi soda e bukës, sërish hyn këtu. Vaji dirit dhe këto gjëra duke i miksuar ti krijon një mask pak a shumë të shëndetshme për fytyrën, për lëkurën tënde se e nevoj. e aplikon edhe skenëvoj fare të harxhosh sajimet e kokës për një krem të sajuar prapë prej këtyre ingredientëve, por plus disa kimikate më shumë, të cilat në të vërtet mund të jenë të dëmshme më shumë për oh. lëkurën tënde se sa do të, të bëjnë mirë. mirë. Apo jo. Dhe përpara se të ikim, do të dhe hedhim vetëm një quiz nga fjalori i Altin. Itili është. Mhm. Brendës. Mhm. Kaqë shpjegimin në fjalor. Ë? Si eh? Rendës. Brend, Brendës. Brendës. Brendës. Ësht shpjegimi në fjalor. Sigurisht që është dhe një fjalë se ku është përdorur? Edhe nuk ka, ka shpikim është emër, bjë emër, apo foli, apo në i gjë, ja jo. Brandes Brandes 069 27 222 E kuptuat, shfar tha flori? Brandes është të fjalori Munges, sta ta 52 është ora në këtë momente. Kudo ju që jeni duke na dëgjuar, ju përshëndesim, ju themi mirë mëngjes. Ju themi rrugë mm, të mbar për ju që e nisni punën në orën 8, edhe duhet me patjetër të mbërrinni në destinacionse. Nuk keni faj, ndonjëherë kur e qytetin këto ditë mëshi krijon trafik të jashtëzakonshëm. Por amaka edhe plot që ndoshta janë duke na dëgjuar nga komforti i shtëpisë së tyre, siç ishte, ishte Mamilori që ishte një mamire e cila fitoi biletat kontrollin oh, për po. në Kontrolin e plot Mjekësor Me censurën A mm, Sësë mm. më kujtojt Mje cilë alo ishte Dhe ishte në shtëpi Me bebe në vogël Edhe puna digjante Po, është sigurisht që ne ju Japim unësin tani Për dy bileta për në Cineplex Që të uvu për filmate Mrekulueshëm që sel Cineplex Në kujëci në Fjallorthit uh. Kujëci i Fjallorthit Si ishte njërë, si ishte dhe... Qedoni ka i shumë Naj kujtoni dhe njërë Në fakt të ka në ardhur disa alternativa, por nuk e ka gjetur asë kush Jo Ju themi mirë mëngjes 0619 27 10 222 Fitoni të shmimin doktor i shkencave të gjuhës Shqipe Por edhe dy bilita për Sire Plex mm. Po vjen shumë Opa. Valentini Kushtu t'ja ditë për biletat, a i tituli A i tituli, tituli është gjë që Me zi meret e kupton Me zi meret tu, duen 2-3 diploma Që t'marë është atëlloj tituli këtu Shpjegimi në fjallorin E gjuës Shqipe Të kësaj fjallë është Brendës Brendës 0-6-19-6-12-20-7-10 272... Oh, dhe shtash në mërin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t <laughs> Atër 0, 69, 27, 222 Pa tjetër pa. Po me ndojë, me siguri dikusht të ka përvejtur për numrin të kote fundit, Flor Këto orët e fundit, ose mbrëm Ja, jo, asë kush, asë kush, po Ja Po, e ke parësish kur të bëjt, for të zakoni Po, <laughs> po. po. <laughs> <laughs> E di, ti përmende usullën Dhe në fakt, në fakt, më kujtoj direkt një Një copëz artikulli që më tërhuqi vëmendjen para një dy ditësh, por kësaj herë kishte lidhje me vajin e ullirit. Ah, Unë e dashuroj vajin e ullirit, nuk e diu si edhe, e keni. Ju pëlqen apo jo? Oh, Aty tjetër. Besoj se shumica e shqiptarëve, edhe si vetëm ne, sigurishtoj vaj i mirë i ullirit. Exactly. Exactly <laughs> exact kom sa. Exactisht. Shumica e shqiptarëve besoi, besoi se përgjithsisht e duan. Diko të gjejmë vajin e mirë. Edhe din ku ta gjejm, po e duan vajin e ullirit. Ne jemi mësuar që ta ta, ta duam vajin e ullirit si pjesë e një diete shumë të shëndetshme që është dieta mediterane dhe normalisht edhe vendet tona fqinje kanë vaj shumë të mirë, Italia, Greqia, absolutisht. Kështu që dieta mediterane e ka, si të thuash, një pjesë të veçantë dhe esenciale oh. vajin e ullirit. Por, jemi mësuar gjithmonë që të mendojmë që vaji i ullirit është Oh, kur thuhet the best thing, gjëja më e mirë ë, mm. që mund të mm. që mund të kesh në tavolinë. Po. Por e kujton dhe thuaj, ah, oh, vaj ulliri. Mm, Amë kur e mendon, po duhet mendosh edhe pak më tej, që të kuptosh që nuk i ka të gjitha tiket pozitive, ë, pse do thonë ju po jo, nuk është se pra? se nuk është i shëndetshëm, se nuk po them që është i pa shëndetshëm, por ka disa gjëra që duhet të keni parasysh kur e konsumoni vajin e ullirit për ditë po themi ë, un për ditë i hedh ose sallatës ose diçkaje e, e gatuar me vaj për shembull. Gjithsesi, mos haroni <laughs> <laughs> <laughs> të sofllaçes uh, me vaj ulliri. Nuk uh, të shtyje duke të shkon në stomak. Sofllaçes me vaj ulliri. Ë, për shembull, për shembull, nëse nëse do e keni parasysh kur të bëni një një pjatë një pjatë sallatë, një tas me sallatë të këndshëm, të këndshëm dhe do do doni të i hidhni vaj ulliri. Mm -hmm. Kujdes me ato luk qot që i hidhni, okay? Se ndoshta nuk e kishim menduar. Un për vete jo njëher, por një herë, por Pirudina e thua se zi bopres. Vota më vaj ulliri. Na doli ta... vaji që kemi ngrënë po na del nga goja. Nj lugë e madhe vaj ulliri ka 119 kalori. A, sa mirë Imagino sa Luk mund t'i hedhër dhe, salatës ti 2-3 a bërë... ja hedhë, pa, pa, pa problem wow, Po kushe matë miru di Po pra, do me thonë ti ke marë Po thuaj se 400 kalori vetëm nga vaj Të lagin me vaj u liri Ta mam, ta mam të lagsh me, <laughs> tamam. tamam me vaj u liri Pra, pra Kur thot mami si se më kenë zjerë për i kafe Ere gjenit u dalë me shoqërin i them Kam lagë gjithkonë me vaj u liri <laughs> Pra, vaj u lirit vërtet është i shëndecëm Por mos haroni Mështë të proni pra Mështë ju bëj që të shtoni në pesh Kështu që duhet ngrën në moderim Duhet, duhet hedhur në moderim më saktë E thashe dhe njerë 119 kalori një luk e madhe Po mirë mi gotë gjithë të parantez Nga bëre vetëm për të të dhe 119 kalori jo. Ka një luk vaj u lirit Ka edhe të gjërë atyra që do të të më roesh Pas lajme dhe <laughs> Me vërtet Pas lajme for someone I ka në këtu në krej qytetë në një herë Kjo trafiku mm. Kjo trafiku të si jelë mund të vërdal mm. Po nga nga tjeder të bënd të ndiesh mirë Se t'i gjon klubin e mëgjesit në mëgjes Dhe gjithmon kemi ndihme jo? E dhe gjithmon kemi ndihme Sepse në si jelim atë Super trafikur <gjullu> Super menin e trafikur <gjullu> Eldi nga Radio Taxi Lux Vien për të gjithju Po si e o Eldi Po, mi mëgjesë në Flori, mi mëgjesë Mi mëgjesë Mi mëgjesë altini Eldi mëgjesë E në shumë Eldi, të mirë E në shumë uh, E në shumë E në shumë impulsë të njërë Normalisht, kur ka dhe trafik Ljubi mëgjesë E në shumë A mund të i thëmë Në eldit mëgjesë Vën gjithur me drejtusit e mjetëve dhe normalisht përveç gjithë këtyret mirave normalisht e në mëjë mirë të ujësore është edhe të japim informacion për trafi Asa bukur e ke thënë O, Elti, desha të të bëjnë një përshëndetje speciale nga Rudi Kale mderi <laughs> Elti, kun doder sot? Flori aktualisht unë doden për momentin nga diga leqenit po u sëjtë drejtë sheshit ujësot oh. Kam të parkës që në orën 7-25 minuta mm -hmm. që duha të jafrojmë sheshit Por është opo pamonuste se e gjithë segmenti që fillon nga rruga dëshmorë e Karëshkurrit që fillon nga rreth trutullimi i kopshtit zoologjik. Po. dhe vazhdimi drejt çeshhit Witul të betohen Flori që është një situat shumë e rënduar trafikut. Çfarë pra thua? Bieri një herë buris ta kuptojnë gjithë njerëzit se Eldi ndodhet aty. Bravo. Yeah, e, ja, ja, ja, do të bëhet dia. E kuptuan tani se kush është Nana. Por fort e përgjithshme flori na aksit kryesor është pozitivitet sepse traktet kryesore për mendimin tim që kanë përqendrimin drejt qendrës për momentin e jashtë kaluesme. Do okay. të kemi të gjitha një njënjë nga një se të japim gjithmonë informacion më të detajuar për përgjithësinë ambient. Mm -hmm. Aktualisht në drejtimin rrugëtor si fillon me fundin e autostradës, shëshi siponja zonë laprazje, shëshi rilingja, rrethrotullimi i, i dogudit, vazhimi drejt qendrës të dy krahat e këtij aksit kryesor për momentin e lënd metra pik normal. Pra nuk ka probleme me të dy fërsat që lëvizin komendë drejtë në zonat e drejtë apo në sørë pozitiviz pa probleme. Lajmi i mirë, segmenti rrugës Kavajës, kombinati qendror, do të kapin të gjitha kryqëzimet në radhë sepse që nga qendra e kombinatit ka pasur pak probleme deri të orës 7:30, por më mendojmë se po suportuar të gjithë rrymat e trafikut që vijnë nga zonat e shahras, të zonat e periferisë e bashkëqendrit. Kuzimi zonë është dërishit, ishmi somane, mm -hmm. vazhimi drejt 3 rrugës 3 dëshmorët dhe vazhimi pëllati me që gjitha të 2 kratë për momentin që kërkullojnë pa trafik. Vedëm rruga Elbasanit, mm -hmm. ta u këshëndër, ta pak probleme, me shumë shpikatë të trafik i rënduar, në liste u artisikë dhejtë dhe segmenti Unazut, po dhe dhejtë dhe e dhe këtër në rrugës George Bush, ka vërshështë si trafiku dhe me, si bo, trafik bo, bo. Të, të, në këtë patat me trafikë për momentin me situata trafiku, që mëse zagonisht kur është koftotit dhe shiru flori, zagonisht më shumë përshëntim ka trafiku në kërëndë të tiranës. Që do të sotë, selbëndet e unadës, kryzimi të nëmbosë të të farmacia rritë, të gjyë kratë të në situata me trafik, por kratë i majtë është më shumë problematik të në shkollës Alipullës. Dhe vazhimi drejë drugës të të nëgja, është poslojse e blokuar me shumë në Pjesë a pjetër, Bulevardi i Zandar, në shumë e rëndësishme këdimi i saj, Ministrëa e Jashme, Ura Vasil Čandër, se se njëspo një marim për pareleve për të dhënit, dhënë në kohënë më shumë të jarime për situatë të trafikus. Për mm -hmm. momentit, Ministrëa e Jashme, Ura Vasil Čandër, Qarkullon, me trafik në Maritaj, zë blikja, duke o tuare në një një një disit, vazhimi drejtë të gjithime rrungë në Elbasanit, kalën Bulevard dhe vërgjim pjesën e unardës poshë drejt qalvarat dhe qagullim normal në të dy kratë duke përshirë edhe Bulevardi i Bajramsuri sumë në fishm, të pishëm që pilonë pranta latit në qigjeta po? dhe dhe i te kdo në abryllit për momentit qagullon me situata pozitive dhe e shumë në tishme e po mirë, disa krujzime për po në abis kanë sot që i shëngan gogja mirë po pra? po, shumë krujzime janë, dhori, por në falë e një aditë sot në që dua të kushtojë se në rrugën e Gatutit dhe rrugën e Avajit kanë trafik normal për momentin dhe nuk shtuin ose nuk japin uh, devijacione ose rrymë të trafikut të pa të papërqendruara më shumë më të tallakatura në përkryzime. Pra më shumë përqendrimi është në segmentet të Unazës, do të nevojazim do këte reduktim të situatës trafiku, por topaftë deri sot 10:00 lori është situatë që themi vetë të Unazës mund të përtiën trafik. E vërtet është Eldo të falinderrojmë shumë ishi me Eldin nga Radio Taxi Lux është i paparë Gjithmona raporton situatën e trafikut në krye qytet që është një të merë Ndoj një herë Por ndoj një herë sigurish ka edhe zona që janë të mira mm. Numëri telefonit 048-333-333 Pra 048-333-333 Do thoni pëse të ashenonim Po duhet ashenonim se pëse Redi Taxi Lux ka ofertën Brënda vijës të verdh 3.000 lek dyrin 4.000 lek të vjetra wow. Pra 300 lek, 400 lek të Tamim. reja Por gjithashtu edhe variantin e rinasit Që është 13.990 lek të vjetra Fantastica. Apo të reja 1.399 lek Kështu që... Uh, Ja ku ju japim një alternativë shumë të mirë ndonjëherë në një situatë trafiku, këta din se si t'ju dërgojnë në destinacion pak më shpejt. Absolutisht, edhe sidomos për ditët me shi si kjo e sotmja, oh. taksit janë një mjet shumë i nevojshëm për shumicën e njerëzve që janë në rremsor. O route kur e mendon në këtë ditë pak të zymta, ke nevojë për pak relax. Ke nevoj për, Ajdi, për ke alternativat mirë ke, ke, ke nevoj të për alternativat që, që të qetësojnë Ke shumë të drejt Edhe në qofë se do Munda marrë këtë taksin Edhe mm -hmm. diku të qonë kjo taksia Kur jesi do mos qift Që ta kalosh ta mam ditën kështu Se jemi edhe dy ditë jo për joshë Shëm Valentinit Kërish për shëm Valentin Do të ketë muzik live Edhe me këtë do thua shë Me Endin dhe Stefi Priftin Të këtë stela resort Qarë thua mi? Vlesit kërë qarë? Po Vëllëzit Korçar do të këndojnë muzik live tek Stella Resort, edhe në... më çoha tjetër të lutem. Absolutisht, dhe në resort do të gjeni edhe spa, është spa-ja më e re në Tiranë dhe është me 5 yje. Si dhe plus ka akomodim në hotel, po imagjino dhe çfarë tjetër që të pëlqen shumë ti Florigjini. Pa anë? Ka pishin dimror. Oh, jo. Ja. Pishin dimror, imagjino oh, jashtë shtot ti brenda hy në ujin e ngrohtë dhe noton aty për qetë. Kjo paketë gjitha ofron vetëm Relaxë dhe qëtësi Atoj që theti dhe që kanë nevojë të gjitha qiftë Në mos më bëte në mikrofoni kausit, Jo që ndrodë rinë në djetë me muaj da shurë të lutem <laughs> Gjithës e si edhe qmimi është i pa konkurueshëm Të mendosh që qifti, qifti është 10.600 lek Po themi të reja pra, Qërë thuame? 100.000 lek të vjetra dy qifti 2 persona? Do po, me dhëmë 2 persona ka ish lek? Po, po Po të gjitha këto Shikok Çi çfarë pakete ë, fantastike. Ti se ke këtu, unë s'te kam këtu, bëhemi të dy bashkë fitë. Kem... Edhe un ashtu mendoj, span e bëjmë bashkë aty, edhe pishinë bëjmë një not bash. Osht mirë, dëgjojmë edhe Endrin me Stefin. Që ndojmë edhe me ata. Edhe na shkatrove fare e, pastaj. U shkatrohemi fare pastaj. <laughs> mirë, faleminderit shumë për këtë alternativë. Ne do kalojmë tani tek miqtan që i kemi gjithmonë këtu në klubin e mëjtesit. Ata përpiqen që të na japin alternativa të mira, pse jo? Edhe për një jetë më e shëndetshme, po edhe për një jetë më të thjeshtë, më komode, mm. se duan këto alt.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 You're my baby Cause love is Whatever we want it However we need it To be So I say yeah Yeah, yeah. Every single 22 yeah. Të 22 minuta Mirë më njësë, Rudi Mirë më njësë, njësë Flor dhe Altin Altin, si e yeah. Perfekt <laughs> Më si mirë, mirë për këtë Klubi më njësë <laughs> <laughs> Si nuk mirë, e dinim Mirë, mirë më njësë, njerë që të gjithë dhe ju që jeni zgjuar Kushë është duke shkuar për mpunë në orë nëndë Qoni njerës të shkoj orë atete 22 Qoni mm -hmm. Qoni, qarë, qar, nuk e kuptoj do me dhe Mëse jeni akoma shtrirë në krevatë Çka, ëhm um, ja ti u jap po unë një zgjim të mirë për shembull. Pa hyrë më, më, nuk e di atë ka bër për shtypje po që një shkollë mund të përdorej dhe dhe dhe si vend vakish, vend vakish, vend vakish. Për ndonjë rast kështu kur thua ndonjë vdekje, ndonjë gjë, po po po po, po vend vakish po them, po. Dhe në fakt, në fakt kjo gjë më ka bër për shtypje sepse dita e dieshme kishte ëh uh, e ka dhënë si lime fix fare. Dhe thoshte Banorët e fshatit Gjergjovin Shë që e mm -hmm, fshatit mm -hmm. Nuk e di nëse keni digjuar në njëher jo. Gjergjovinën Po ja, erdi dhe dita ta digjuar në Gjergjovinën po pra, mm -hmm. Tregojnë Jo vetëm para një jave Por në shumisën e rasteve Ceremonit mortore Zhvillohen ambjente dhe shkollës oh, Wow E më mirë se s'kanë Më ndoj që shkollën e përdorin si multifunkcionale Vë tonë Po, po. Shkolla vakt për dasmën. Shkol, jo, për dasen, jo për... Martini, jo Martini. Jo po ti duhet, ti duhet kuptosh, e mban mend kur nisi fushata? Po. Shkolla për komunitetin? Po, e vërtetë. Bravo, pra, po. bravo, po kjo okay, është arsyeja. Në rregull pra. që kanë. Shkolla për komunitetin askush nuk i kishte shkuar ndërmend që shkolla për komunitetin mund të ishte edhe për ceremoninë mortore. <laughs> Te klasa më e madhe kanë pasur ceremoninë. Po. <laughs> <laughs> Sa më shumë njerëz të difuzim. Dhe në fakt uh, uh, Sipas banorëve në këtë shkollë zhvillohen edhe dasma. Oo, dasma. Deri edhe dasma. Dhe kjo është një traditë e hershme e fshatit. <laughs> traditë e, e hershme të shkollës. Po, po, po, po, po, po, po. Në thelb, këtu digjet chamia e çdo dhëndri të fshatit Xhergjovin. <laughs> edhe plus shoqërohet edhe arkivoli i fundit. Apo <laughs> po. po, po. Okej. Okay, jo, dgjaj. Mirëmë për te humorit, po. Shikoj kjo është për të qartë kur e mendon. Un mendoi as për të qaras për të qeshur është një fakt shumë interesant që Bona e tregon. Është besoj se është një derivat i kushteve dhe rrethanave që mund të kenë sjell në një vendim të tillë apo jo. Po po, dhe drejtoresha e shkollës në Ballafaqim me gazetarë. Është shumë krenare. Pranoi se ka dhën leje për këtë ceremon për këtë ceremoni. Madje me kokën lart dhe ka thën, "Kjo është, është traditë prej kohësh." Radit është radit për e koshë në këtë shkollë Dë me dhe mbëjnë ceremonit të tila Ne imi krenar Ndo njëherë bëjmë edhe mësim Ndo njëherë po, bëjmë Kur kemi kohë, dë me dhe Kur si kemi datat e zëna full i bukë Mund përkojë tha Që mund të ketë dhe mësim dhe vaki Por kemi shumë klasa Da njënë bëjnë mësim dhe vaki pa. Me qitha të dhe Ose ose ka rastet të tjera Ku e marim si publik në ceremonit të tila Në zëns eventin që po ndodhi ngjitur. Do një për shembull disa nga nxënësit tashmë janë bërë edhe goxhatë aft në servirjen e kafeve, të tekeve të rakis, e ke parasysh këto gjërat këtu që nxiren në përfaqë. Është një kulturë që trashëgohet, pra duhet edhe ta mësojnë se kjo është absolutisht. Për tej shkolës. <laughs> absolutisht. Jo vetëm kjo, jo vetëm kjo, por tashmë shkolla ka marrë vendimin që nxënës të ekonomikut ti si të marrsi financiarët e ardhshëm të kompanisë. Shkolla e Mesme e Bashkuar Event. U Event. <laughs> event <bo. laughs> Shishe. Ceremoni për ju. Imagjinoj një reklamë nga shkolla Fshati Gjergjovin, Gjergjovin, Gjergjovin. Uh, ja paskan rënë tamam. Si në shkollën tamam. e bashkuar të shkollën e mesme të bashkuar. Ju sigurojmë publik, <laughs> DJ, Charles. Mm -hmm. <laughs> mhm. Mm Dhe ambiente për ju. O, bo, bo. Telefononi në numrin tonë të telefonit, numrin drejtorëshës aty. <të> 069 20 70 222. Jo. Ja, jo sigurisht që nuk ja. është ky numër. Dhe ne ju sjellim uh, festat, gëzimin dhe alegrin në në mesin tuaj. Në mesin tuaj, po midis jush në shkollën tonë. Po, më pëlqen, më pëlqeni ideja. Dhe shkolla e mesme e bashkuar e ka ju sillni njerëzit, ne sjellim ambientet. Sjellim atmosferën. Sjellim atmosferën. Ne sjellim çefin. Sheqose realisht ne e bëjm për të qeshur po, kur e mendon kjo është realisht për të qejar. Po si mund të përdorësh ambientet e shkollës? Po po, mirë, sepse po shikoja një video të Dorit edhe Devisit dhe, dhe thoshte Ata kushuririn i kishtë të thënë që e kene plan për uh, synet lëgun e radhës mund të shkosh edhe të prenotosht e kë shkolla e mes me bashkuar në Gjergjovinë, të Gramshtë. E Gramsht. bukur, e bukur, e edhe bukur. Edhe është të Gramshtë, është kaj shumë afer me, ka. me kure qytetin, kure më ndonë. Imagino sa pak më ndonë dhët jetë shkolla e vetë me që është aty në, në Gramshtë, për po më ndonë. Normalisht. Jo, po besoj ka ambjente të më të më dhajo, prashtu <laughs> Më mikprit ka, ka kushte, ka kushte, ka kushte ka. Edisi, ka sistem ngrohje chiller. E di si është puna edhe un kur kam bërë një herë një kurs yoga, po jo në Shqipëri jashtë, ai profesor i e bënte në një shkollë, në palestrën e shkollës. Ishte një shkollë për, pa mirë, për në... cikël të ulët edhe po ishte një yoga ishte një kurs privat, ë? Ai nuk e di se si e merte atë sallën. Si. Ishte shkollë private apo shkollë shtetërore? Nuk e di, sepse dhe në shkoni mbas dite dhe nuk ishte në zënës aty zagonisht, ishte vetëm në obor luante ndonjë njerë, ndonjë ndo fëmi, mifin. por që nuk e kuptova, kam iden se ishte një shkollet ciklit ullë, të ullët nga këto vizatimet në përmure në koridore, por në palestrë në bënim kursin e jogës, dhe nuk e disë si e kështë në regulluar, a i që të bënd të kursin e vetë privat përënda ambjetit dyre, të shkollës. Po, po event e bënit? Fakti. <laughs> nuk shkon apo është, se është, larg, nuk shiniu, <laughs> nuk larg, është larg. Nuk e konkuroni dot gramshin ju kur ishit atje në Irlandë. Absolutisht. Nuk krijoni dot konkurrencë fort. Kaq larg, kaq larg nuk nuk shkonte ajo koll. Shko. Vetëm se paska diçka. Ë uh, nuk e di në ka ndonjë kompani që ti hap në një vend pune si menaxhere, uh, menaxhere biznesi kësaj drejtoreshës se qënd ka e pa parë. <laughs> super, super stiks. Gjithsesi, gjithsesi tashmë kjo është bërë ë uh, Kjo është bërë editur për gjithë publikun. Sigurisht që kërë me ndonë që një ambjent shkolle përdoret për qëfar për dëllojt ceremonie, kape dhe fut aty, është jashtë logjike. Mm -hmm. Me gjitha të uh, ne erëndësishme është të raportaj. Me gjitha të drecësia letë bëjt bëjt të... Bëjt punën e të hetë. Absolutisht, absolutisht. Do të arikurtojsh pak për të gjithë të gjuesit fjallorthin, e do të shëtë andërko? Ah, okay. Po, po, e, po, po, po, po, po edhe një kontrol të pëllot nga spitali amerikan rudi wow. sepse dheri në këto momente askush nuk ka patur këtëzimi që da gjeje dhe të marrë dy biletat për nësine pleks kontrolin e pëllot të spitalit amerikan por gjithashtu edhe edhe mbi të gjitha doktor i shkencave të gjusë Shqipe absolutisht mos haroni që mimi është shtuar pra përveç doktor i shkencave mm -hmm. përveç Dy biletave të Cineplex. Po. Keni edhe një check-up falas tani nga klinika Vital, që është pjesë, wow. është pjesa më e re e Spitalit Amerikan. A pra prandaj se nuk e thash gabim? Tu, tu mund të bëni një kontroll total kontroll gjak urinë glicemii provhekuri azometi egg la la la la të tjera shumë të tjera. Këto gjëra janë gjithashtu shumë të, të gjitha. rëndësishme për ne. Un i kam bërë një herë pikërisht mm -hmm. tek ky vend dhe është super. Kështu që un e rekomandoj këdo të përpiqet tani që po na dëgjojnë të gjej këtë fjalën e fjalorit tënd, që është sigurisht shumë e vështirë, por jo e paqëndrueshme. Prandaj është i lehtë ti se ke bërë atje kontrollin e plot. Shikao, um, fjala njërë... është fjala është Shpjegimi i fjales është Bërendës Si pas fjallori të gjuhës Shqipe Shpjegimi është Bërendës Por cila është fjala Që ne kemi shkëputur nga fjallori jon I gjuhës Shqipe 2 mileta për në Cineplex Kontrolin e plot në spitalin vital Që është piesë e spitalit Amerikan Pra ne edhe ne i besojmë Dhe sigurisht Doktori shkencave të gjuhës Shqipe Albanolog Mosaro atë 06-19-2710-222 është nëmëri unë i telefonit Mirë, tani është momenti për t'i gjuar pak muzik Do të rikëthemi pas pak, vazhdo një qëndroni me në Tam, tam, tam <laughs> Mirë më njësë Zgjoni, zgjoni Kujtë si fjallorët i të shabër në klubin e më njësëit Ne ju themi jo vetë mirë më njësë Po dhe ju rikujtojmë se shpjegimi Në fjallorin e gjuhës Shqipe është brendës mm. Dërguni mesajët uajë në 06-19-27-222 Do të japim një kontrol të plot Të gjithë wow. trupit Shumë rëndësishëm Dë bileta për në Cineplex Por në bitë gjitha Qmimin doktori shkencave Kemi edhe censurën ndërkohë. Kemi edhe censurën Altin Flood as dita e tretë. Dita pra, ksaj, e 3-të pra kësaj forteces, si le themi. E oh. gjithë vendi është pushtuar nga xhunga tropikale. Wow. Një xhungle tropikale brenda. <të> uh, <të> brenda kësaj pra. Brenda kësaj gjeje, çfarë se janë thonë? Çfarë ksaj, shudin, të, uh, shudin, po për jashtë e izolin. Po. Ëh, uh, izolin, çfarë kanë tjetër xhunglën? Një xhungle brenda xhungle. Po. Detin. Po. Anien. Detin anien murin zhomën. Brenda një godinë kanë thënë, brenda po, një pallati jo, pa po. gjitha këto janë. U, uh, është. Le të themi që është shumë i ngushtë. Po pra, nuk është se ka dashë shumë. Mundësish. Pra ku mund të fit kur i thon, ku mund të për, ku mund të fit më atë? Ku, ku mund të fitet? <laughs> ku mund të ë, uh, ku mund të akomodohet në thonjëza? Një xhungle. Një xhungle, ë. Imagjinoni mm. pak sai një xhungël e ka një far hapësire duhet ta duhet ta pohojmë këtë gjë. Pra, edhe vendi brenda asaj cilit mendohet që të jetë fjala duhet. Është natyror, ja ku e dha dhe një ndim tjetër, të vogël, altini. Flori mund të na rikujtosh dhuratat? U absolutisht. Dhuratat për motivim. Uah, për... patjetër. <laughs> që t'aja vim edhe një herë pas dhuratave. <laughs> dhuratat janë Dy bileta për në Cineplex. Mm. Librin, Tre uh. ujqit e Vegjel, të mrekullueshëm nga Botimet Pegi. Pa. Dy biletat për në Cineplex në CTU për të parë filma të cilat janë premierë. Çfarë ti dësh? Ju e shpirti, dini ju ajo lista? Ah, sa më do zemra të shoh dhe një film sot. Me mm -hmm. shira fjala. Por gjithashtu edhe një kontroll të plot në spitalin Vital. I cili tashmë është pjesë e spitalit Amerikanë, sigurishtë. Lidhë atë gjëmë. I gjithë vendi është pushtuar nga gjungle tropikale. Një gjungle tropikale, brënda... Wow, brënda, një gjungle tropikale, i gjithë vendi është pushtuar nga një gjungle. Një gjungle tropikale, brënda... Pip! I gjithë vendi është pushtuar pra nga gjungle tropikale... Sigurisht... Ajo është brënda... Sigurisht që pip nuk është përgjigja Se mos shkruan di kushë dhe Ndërko që i apim edhe pak kohë të gjuesve të mendojnë Se ndoshta edhe mund t'ja që lojnë dhe njëri Si që duhet edhe t'a gjej fjallën e dur A edhi shfar më të rroj që vë mendjen, Flora? Pa, shfar të të rroj që vë mendjen, Rudi? Go, Rudi Ne jemi vërtet e ndë në dimër Po, po, por duhet të atëhemi që gjusë madimrit paka shumë kaloj Kaloj, kaloj Kaloj gjusë madimrit të Po, po tani në mars vjen pran vera kështë Apo shojnë pak për para duke me nduar pran verën dhe pas Po, po, lullë te... që të qelinë mimozat Ede këndrëm këndrëm këndrëm Pak më të pjendrëm këndrëm këndrëm këndrëm këndrëm këndrëm këndrëm këndrëm këndrëm këndrëm këndrëm këndrëm këndrëm këndrë A, a, a, salumë të rritë E banë mëndë? <laughs> ja. Uh, ja, asun Asun Do tjetë kënge brezit të nke <laughs> <laughs> <laughs> Gjistësi Gjistësi uh, Të gjithë po mendojnë pushimet Ndoshtë ajo tani tani pa, Por, por, kanë filluar të mendojnë që E, edhe pak muaj edhe U, uh, do, do vi prap i në zeti, do vi prap o, po, o, sa i shef, o sa i shef Të ndjerë pak trupi në plaj E pra një tjetër sezon turistik është gati, jo, të filloj Por jo vetëm për ne mm -hmm. Edhe për të huajt apo jo? Po edhe për fëqinjë tanë, për shumbull për italianët eh? Ha, italianët një Mirë po, ju e ke një vërrej që vitet e fundit poshtojnë po, kani, në te për italianët në, në, po, në, në, në Shqipëri Madhje kam kujtuar se jam një tali u shoë stimuloj veten që të zgjoj mirë në mëngjes. Ka turistë italian, italianë. Ka turist italian plot, por ka edhe faktikisht njerëz, ka italianë që jetojnë tashmë këtu edhe edhe punojnë këtu, ëh. Po po, janë tashmë. stabilizuar. Ata janë e kanë gjetur veten këtu. Drita, e cila ti, të cilën ti e ke pas komshie, mm -hmm. po, është italiane drita. po ti se di. Bravo, është italiane po ti se di. <laughs> jo, ajo ka emrin Luçe. Luçe, bravo. Po pra, pra, po, i flasin Drita shqip. Luçi, Lucia, an Lucea. <laughs> Gzimën, gjithashtu që e ke postë e mbarë më? Edhe ai italian është. Ashtu ë? Po kur erdhi këtu në periudhën e luftës? Edhe besimi. Po besimi? Si e kanë në Itali? Fiducio. <laughs> Fiducio. Fiducio, ë? Ah, Fiducio, Fiducio. Po Gzimën, Fiduci. Gzimën si e thonin? Uh, Gzimën Joy, gjoj, Joya, e Joy, Joy po i themi Joy. Se ah, Joya. Gjoja tani është si, si femëror, gjojë, po, po, po, gjojë e ka. Po, mëj, po, po, po, po. Gjisesi, gjisesi, me qënëse si, si, një tjetër së stonë turistik të. është gati të filloj për të gjithë, është gati të filloj dhe për italianot fëqinjë të anë të dashur që mm -hmm. uh, kanë ardhur me shumit, uh, vitet e fundit këtu se si që thamë, por, por, a jini kurios të dini cilat janë destinacionet më të kërkuar po, nga po, italianot? Po, po, po, Jam po. shumë kuriosë. Në fakt përgjigjen e marrim vetëm nga Google, nga një kontroll i thjeshtë që mund të bëhet në Google, mm. duke analizuar të dhënat e vitit që lan pas, që sapo lan pas, për kërkimet e italianëve. Këtu e mm -hmm. ka treguar Travel Blog Pick Eat, që është një faqe që merret pikërisht me udhëtime dhe informacione për udhimet. Po. Me një moment se cili është vendi i dytë që konsiderohet si një destinacion mm. i ri i mesdhëut për italianët është pikërishë vendi ju një bukur Për wow. lajon Shqipëria Asa bukur është fantastike që italianët Vendin e dytë më të kërkuar në Google Për të parë Duk e menduar se mund të vin Do shta për të kaluar pushimet këtë verë këtu e kanë pikërisht Shqipërinë. Sigurisht që është një destinacion ende për t'u zbuluar. Shqipëria është një vend egzotik për shumë e shumë njerëz. Mua më kujtohet, diku para 2-3 vjetësh kam takuar një grup polakësh që vinin rregullisht këtu prej 4-5 vitesh në gjithë Bregdetin e Jugut dhe ishin të mahnitur dhe e adhuronin Shqipërinë dhe çdo verë tashmë vinin këtu dhe prenotonin për 2 muaj. Pastaj kalonin në veri dhe vizitonin gjithë këto valbonën e vendet prallë ore ndënga periudhë. Ëh pra, pra italianët e preferojnë jashtëzakonisht Shqipërinë dhe nuk është tashmë një destinacion i panjohur, ëh, eh? sepse eh, ata ndalen edhe në Kroaci gjatë verës dhe Kroacia është, siç e dim, jo shumë larg prej nesh. Me këtë atë, ëh vitet e fundit Shqipëria, si që thamë, është bërë një destinacion në rritje në mesdhe Dhe plashtët që përmenda, plashtët e bukura Janë pikërish një nga këto pikat që tërheqin më shumë turistët Jo vetëm italian Por edhe, si që përmenda polak Edhe nga shumë vendet të tjera që vinë këtu në vendin ton Pa dëmtuar shumë edhe portofolin e tyre Sëpse duhet a themi, ku mund të gjesh pa. një bregdet si bregdet i jonit mm -hmm. Për qmimet që ofrojmë ne në Shqipëria Por vetëm pizza është. Ah. Po sa bën në Ibiza për shemb, thash një drekë, një darkë, të baguash një dhomë për të ndenjur për atë ditë pushime. Saktutën. Saktutën eve. Do ta mam mirë gjesh. Amso se bën një çik më pak këtu apo jo. Po, po thjesht aty e jeni Ibiza. Tu e ta kupton se këtë gjë nuk është te E kuptoj po, po përpiqem ta bëj pak më të bukur. Nuk mund ta ndryshosh bukurinë me fjalë, Rudi. Gjithsesi, për ata që duan që të bëjnë datin, okay, meqenëse E duham shumë të jugun Se ka bregdetin shumë të bukur Sa Vlora, e do nga i njëshit e djeta? Bregdetin e jugun? Po, shpejt Djet Djet e doruti Po t'i e t'in Po t'ishte Ibiza Po t'i e dojë vend Po bëjmë krasime Tham bregdetin e jugun Jepi E kuftuam Unë e duha sa që do të ajo dretoresha eventet në shkoll Që do thotë shumë Super, super Por për ata që duan të bëjnë detin Për shëmbull si turisit italiana Po edhe të tjerë Flora për shëmbull është pa dyshim Një super destinacion Edhe shtrirja e breakdaitit Midis luginës së logaras dhe sarandës Pas ta i karakterizohet Komplet gjatë të gjithësh, nuk të bëkam. Tahni një pyetje kam, këtë po ja thua shqiptarve? Jo. Italianë. Aho, italianë, ah, italian. komuniteti oh, italian. po. po, i italianë. Po ti po se felicita ishte duke na dëgjuar, po, <laughs> lumturia. Edhe Davide po na dëgjon. Edhe Davide. A di që uh, në fakt më shkruajte për shembull një djal italian para po. pak ditësh. Po, vetë ta dëgjaj. Jo, merri me refleksologji e kështu Aha? praktikash që janë për për shërimin e trupit e ke parasysh refleksologji. Ku të bjen ty këta motër? Më <laughs> ha, mua që më dëm kurrizi, më dëm mbi <laughs> një gjë. Edhe Danilo, danilo, se, danilo, danilo, jo daniele, danilo e kishtë emrin Mdo shta në që të thonë kodë s'ka të vetëm duke folër Jeton dhe punon këtu Jeton të dhe punon të këtu Ishte shumë i knashur, kjo ishte Sami, një teknikë rej Reflexologi Reflexologi Kjo ishte një teknikë rej që aji po përpichat Që ta integroj paka shumë mm -hmm. në Shqipëri Sëpse nuk njëhet ende shumë këtu pa, Por duket se bën ka Mrekullira për trupin Dhe të gjithi dhe effect, të gjithi ty për të aprovuar <laughs> Ai <laughs> thjesht po përpiqej të bënte pak reklam mishkreti. Edhe kështu me këto ndjekësit në Instagram u shkruan kështu në mënyrë të rëndomta. Ai thjesht sot po i shkruaj Rudit. Hajde, oh, desur Rudi Flori. Ruditi që ta kuptosh se ti kujton se të shkruan Davidi është thjesht një kompjuter i planifikuar ai. Jo, jo. Po po, që ta sjell mesazhin ja, nga Instagrami. Refuzoi që të jem një viktimë një veprimi kompjuterik. Me vërtet ëh? <laughs> Mirë, pra, atëherë bojë po, ul me muzikën të qetsojmë me miqtan edhe me muzikën dë të ti flasën çik Rudi ti bën pak refleksologji po bashkë me Altinin ta qetësojmë një herë ti bën pak refleksologjikë do true refleksologji më sakt t, p, p, p, ajo është e para fare një herë e para fare pastaj do kthehemi I'm twisting and turning further from my home Young like a new moon rising fears Through the rain and lightning wander out into this great unknown And I don't want no one to cry but tell them if I don't serve ka një mbyllje tamam këtu me këto. <laughs> Mirëmjes, ora është e 53. Mirëmjes. Jeni gati për të nisur ditën tuaj? Mm. Kjo është e rëndësishme. Bukur, bukur. Jimi një buzqeshje vetes, sot jeni që doja dalë sot edhe me patjetër që doja dini në çfarë do lloj sfide që do keni. Mm -hmm. Por, por është e rëndësishme që herpas herë të ndalemi tek disa këshilla që janë të mira për shëndetin, sidomos kur vjen puna tek tek diabeti. Mm. Tek diabeti i tipit të dytë. ë uh, Kur mendon rut për shemb, nuk e di nëse uh, ti vet ke bërë ndonjë test të sheqerit? Jo, jo. Jo, jo, edhe unë ha shumë sheqerin. E pra, prandaj them. Mm, po ti asnjë, edhe un vdes. Edhe ti vdes për sheqerin. Ëmbëlsirat për në përgjithësi apo ta përgjithshme? Un konsumoj shumë ëmbëlsira. Një farë periudhe un un po konsumoja shumë ëmbëlsira, thash, si kur dal. Po, shkova bëra një kontroll, ok, mirë, Dola. Edhe? Mirë, gjasme, Dola mirë, bëra vetëm atë që është që bëhet esel. Pastaj duhet bëja edhe një tjetër pas 2 orë, po spatako. Po, nuk i dhe do të përgjigjë kësaj pyetjes jo. nevojës së madhe për të pasur kaq shumë sheqer më një herë po, në trup apo Me sa duhet më ishte tiposur në kok. Kaq? Po, pse jo? Ose si është neps. Ose thjesht neps. Mm. Tani, uh, ë çfarë këshille japin mjekët për gjithat ata të cilët mund të kenë dalë me uh, diabetin e tipit 2? Për shembull, një këshillat që i japen nga biologët dhe dietologët. Biçtajoret, të pasura me shumë fibra Një nga ushime që nuk duhet të mungoj as një herë në tavurinën e kujdoj që vuan nga diabeti dhe jo vetëm Ashtu? Po, biçtajoret mm -hmm. Për shëmbull, thjerza, bizele, fasule, 2-3 herë në javë dhe pa dyshim, një zgjedhje e shëndechme uh -huh, oh, Tjetër, wow. tjetër rudaltin Frutat pa. dhe perimet Frutat dhe perimet nuk duhet të mungojnë as një herë në një diet të ekwilibruar Po Zajzavate të luaj një rol shumë të rëndësishëm Për ushqyërjene diabetikve Sefse në dimonkë në këtë kontrolimin e absorvimi të sheqerit në gjak Por nga anë tjetër, 5 vakte në ditë duke shijuar në gjyrat dhe lojet e ndryshme të, të mm -hmm. uh, frutave Frutat dhe perimet janë një loj bekimi për këdoj që vuan nga diabeti Ka thënë kjo mjekja italiane mm -hmm. Një tjetër, thojni po drithrave Sidomos atyre që janë integrale Drithrat shumë të mira Si të shëra për Popo, shumë Po po, kështu që kur të gatuan i për shumë Oriz apo makarona Të jenë integrale Bashk me perime dhe bishtajore Dhe me vaj u liri ekstra të virgjer Mbani nën kontrol Këtës mundjet të epokës son wow. Tjetër për shumë Konsumoni Sa më pak të jetë mundur edhe nëse jeni të rinj Ose mëse konsumoni fare shmangeni Sa më shumë, alkoholin hmm, Se ka shë qërë dhe alkoholin, oh, sigurisht Nëse vuani nga diabeti Ose nga mjë pesha, duhet a shmangni me pa tjetër Në një rast feste Bëhet e nevojshme, atër duhet të pini Një god verë, por vetëm ka ish këshilon Djetologja hmm. Ashtu si që është përmëndur Se koktejtet dhe pjet alkolike përmbajnë shumë kalori të cilat ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj. Mhm, mm mhm. Mm po ndoqët këtë këshillë me patjetër që do ta keni gjatithkohën kontroll dhe do t'jeni më të lumtur dhe jeta jeta juaj do të bëhet më e thjeshtë. Absolutisht. Edhe doja të shtoja vetëm diçka në lidhje me sheqerin, nga të gjitha llojet e ëmbëlsisë apo mm -hmm. gjërat që janë produkte me të, me sheqerin brenda. Po. Për të gjithat ata që janë pasionatë të sheqerit si puna ime dhe alti. Se po, ti nuk jeshtë shumë e di, Flore Unë me raste me, me raste me me raste, po uh, Po, në fakt, ka vetëm, ka një gjë Një gjë të ëmbël, që mund të konsumoni Që nuk ju të mëton shumë Me gjithë se e ka shesherin brenda Dhe mbi të gjitha, është e vërtetuar Tash më skenë shkenësërisht Dhe e garantuar që jëndimon Edhe të hum një pesh Dhe kjo është sigurisht qokolata e zez E zez Oh, dje provoha një qokolata e zez 85% kakao apo 90% që është optimale fare, do të ishte fantastike, 100% do të ishte nuk di, s'e imagjinoj dot, po kam provuar mm -hmm. deri në 85% me kakao brënda, çokoladë zeze, vërtet që ka një shije gojhatë forte dhe distinctive, por jashtëzakonisht e mirë edhe ta heqjat dëshirën për diçka të ëmbël, ndërkohë që edhe ndihmon në mm, heqjen e, si e kilove të, të tepërta. Çokolada e zezë nuk është s'është dashj shumë e ëmbël, ëh. Ja? Ja, jo, s'është. Po ama e ka sheqerin. Tani vin këta fituesit e gramit. Greta Van Fleet, të cilës morën Best Rock Album. par këngën e ka shoqëruar sot. Gjatë gjithkohës nga ora 7:00 deri tani në këtë moment që është ora 9:05. Mm. Ne kemi qenë bashkë me muzikë shumë të mirë, me informacione. Kemi qeshur, jemi përpjekur gjithçeshim. Absolutisht. Kemi diskutuar me njëri-tjetrin por dhe kemi hedhur kuica. Endërko, endërko. Endërko, endërko që ne, nuk e praje. Çfarë <laughs> ke, Altin? Çfarë ke, Rudi? <laughs> Duke qëruar fytin është një shprehje. Hë, e qërohat. Asgjë, desha vetëm të shtoja që ja u qëroi unë çfarë që doni. <laughs> dërko që ne rrim bisedojmë dhe flasim mbi informacione, një prej tyre në fakt që vjen nga orët e fundit, ë vjen nga një tjetër event shumë i njohur, ne i përmendëm gram i djesh, kur timish përmendim sot edhe një tjetër event siç janë baftas. Baftat. Uf, baftat, uff, o Baftat janë shumë peftërti kjo, është Baftat e Akademis br Britanike, British Academy Film Awards dhe janë një bajtur. Një event shumë i rëndësishëm. Brëmjen e të dielës absolutisht, edhe këto janë pak a shumë një para Oscar kështu mm -hmm. parashikim uh, pak a shumë duket se filmi The Favourite tek BAFTA ka dominuar çmimet e British Academy Film Awards dhe ka marrë 7 çmime nga 12 nominime që kishte. ë oh uh, kështu që është është goxha mirë dhe sikon është prap befasues është surprizues sepse The Favourite për shembull uh, Nuk e dim, nuk e dinim edhe ne se çë do ishte i preferuari. Ndërkohë, ndërkohë gjithsesi, Olivia Colman që luan uh, aty ka marr ka fituar çmimin si aktoreja më e mirë, ndërsa Rachel Weisz çmimin uh, aktoria më e mirë mbështetse. Filmi meksikan Roma, që është përfolur shumë dhe e kemi diskutuar te këtu, ka fituar gjithsesi çmimin si filmi më i mirë në BAFTA. Ndërkohë që Rami Malek që e kemi përmendur Me 10-ra herë këtu gjithashtu mm -hmm. oh, ka fituar çmimin aktori më i mirë për rolin e yes. Freddy Freddy Mercury wow. në Bohemian Rhapsody. Dhe gjithsesi për ta përmbledhur shkurt fituesit kryesor The Favourite ka marr 7 çmime nga 12 nominime. Roma ka marr 4 çmime nga 7 nominime. Bohemian Rhapsody ka marr vetëm 2 çmime nga 7 nominime. Black Panther ka marrë një çmim dhe vetëm një nominim kishte në atë kategori. Blacklandsman, një çmim dhe pesë nominime e duke vazhduar deri tek a Star is Born me një çmim. Ndërkohë që është nominuar në 7 kategori. Star Star is Born vetëm me një çmim, a? Aha. Po, a madh nusë me këto çmime na është bërë, do dhe të thënë një herë në dy ditë dëgjojnë vetëm çmime që u jepën njerëzve, ne do marrim një çmim. Mm. çmim e këtej yandë. Mm -hmm. Ti lëmë edhe mm -hmm. një çmim te Rudi. Shikoni. ë uh, uh, ne po sonim stem... Rudi që do një lajmë shumë të jap një lajm shumë interesant, një lajm shumë interesant. Po. Për censurën, a? Censura. censura. Gati. Është gjetur. U shpartallua. Wow! wow! Censura gjetur. Wow, wow, wow, wow. Ky është një lajm i rëndësishëm për ne. Dëm një ndim shumë të madh në fakt, por hajde. Edhe një ndimë shumë të mabë Pa, dhe duaj pak, duaj Duaj, duaj shtyrë U bëmë tre dit të tashmë Dhe kanë thënë Flori mm. Dhe kanë thënë Kjo gjungët brenda Në shpëllë E si Në shpëllë Në shpëllë Në shpëllë I gjithë vendje është pështuar nga gjungët tropikale Një gjungër tropicale brënda shpëllës Yes wow. Do me thënë paska qënë shpëlla Pikërisht fjalla Që po kërkonin të gjith Me aqë ngull me dhe Me aqë përpjekje Po gjithës e si këto tamburët E Queen nuk mund Nuk di <laughs> Nuk mund t'i kaloj T'i, ti, ti kaloj askush Që që ju lëm me Freddie Mercury Queen Edhe rikë themi pas pak me klubinë më gjesi kicking your can all over the place and singing we will we will rock you we will we will rock you buddy are a young man heart man shouting in the street got to take on the world from day you got blood on your face a big disgrace waving your banner all over the place we will we will sing it out uh, we will we will rock you buddy you're an old man poor man pleading mood you rise gonna make you zombie somebody somewhere you got mud on your face big disgrace somebody better put your bag into your place we, we will we will Rudi, Altin, ju thashë u gjet censura. Po, po, super, pa, pa, rë, super. Mm. Urime, po kush, kush e ka fituar e emrin edhe një herë? Tani, un do ju pyes ju. Ah, e kuptova, do e bësh sërish si e bëre rradën e kaluar. Po. Hajde. Kush mendoni se e ka gjetur? Hm, hm. Kush mendon? Zafreldi? Po, apo Nildi? Zafreldi apo Nildi? Mm. Zafreldi themun. Za Breldi thot Rudi, Nildi. Nildi thot Altini. Dhe në fakt, dhe në fakt, kujdes. Dy bileta për në Cineplex që të u. Librin tre uçit e Vegjel. Mhm. Mm dhe kontrollin e plot. Mm -hmm. Në spitalin Vital që tashmë është pjesë e Spitalit Amerikan, e fiton. Kujdes. Ai person që dërgoi I pari Mesajin në 069 20 70 22 22 <gazin> 22 Pitues është Ai Qëse ku e digjoj këtë të qënsur Nuk e di, por e rëndësishme është që e gjeti Vjen Vjen braz dyrave te club e fem në hotel Rogner për të dorëhuar të gjitha këto dhurata Nildi je yeah! hey! hey! hey! hey! Bravo Nildi Nildi Nildi, Nildi. urime Nildi ishte i pari që ka dërguar mesazhin dhe ka thënë se shpella kjo jungle krijohet në shpellë mm nuk di domethën çfarë të them wa <laughs> <laughs> Nildi është fituesi I gjithë këture dhuratave Falim derit që nga ke dërguar mesajin Por në bitë gjitha që ke gjetur uh, Për gjigjen e sakt Absolutrisht edhe në qofse Nildi Nuk e ka rastësisht Ditlindjen në muajnë shkurt Nuk uh... e ka rastësisht Për dyshe do të merrte dhurata me rastin e ditëlindjes. Mm -hmm. Kjo është një super dhurat për muain e shkurtë. I, të gadal muaj i goxha mirë me gjithë këto gjëra sot. Wow, wow, wow, wow, wow. Që do të nisësh do të nisësh vitin i shëndetshëm me kontrollet që do bësh në në klinikën Vital, më saktë, më tej do të shkosh të shohësh edhe një film për çefin tënd, me një shoqë, me një shok, me partneren, nuk e di, me këtë duash ti. 2 biljeta Cineplex Dhe mi të gjitha këtë një librë fantastik për fëmijët Një super librë Që është silsuar si një nga librët më të mirë të vitit për fëmijë faktikisht uh, uh, Ujqit uh, e vegjel uh, Tre ujqit e vegjel uh, mm. uh, Dhe mund të japër shdurat në që ose nuk je babi i ri edhe ti Si qishtë e fitu e si ajon e para kaluar E vërtet Shtu Me që dhe të në nildi në kemi tani në linj Yes Mirë me gjesë nildi Pronto Po si je, si je, po, ka i shpak entuziastje që në më gjesë? Si jo, po jam në punë. A, je në punë. Mirë, ne të falenderojmë <laughs> që nga dërgove mesajin, do të apërshëndesës në qikaltinin për ndimën që dha? Po, shumë farim dherit. Pa të kishtë kësha vendosë për në hotel, po ajo ndimën më shumë. A, Ndi, mandja, më shajmë mendjen domethënë. Po e kemi djal të mirë këtë. Ne të falenderojm mm. shumë që na dëgjon çdo mëngjes edhe që na dërgove dhe jo dhe edhe mesazhet. Falënderit juve. Edhe me patjetër të vijti marrësh dhuratat. Sigurisht. Ditën e mbar, ditën e mbar. Mirupafshim. Të kishte edhe Nildi, si ishte kjo? Ajo më fal, po jam në punë. Ne harruam fare, ne jemi në punë, por nuk e kuptojmë që jemi në punë. Po sigurisht që kjo puna jon është të jemi alegro. Pikërt. Të rradhë kanë punën si puna jon. Absolutisht. Por ajo që e kanë e mbajnë për 10 vite ama. <laughs> naturisht. Gjithsesi ky është kursi i parë. Ky është kursi i parë. Gjithsesi është koha që të shkëputemi për pak, por qendroni aty se do të rikthehemi me diskutime që do t'ju shkojë goja lëng për ja. t'dëgjonin. Gjipsh me hap. E puthe. Shik gjipsh me hap, eh? më mban, uh, shiko, më mban kështu tip toes kur thon më mban në majtë, në majtë gishtave të këmbëve. Nuk më lënë një herë të pushoj, ajo vajzë. Më mban në ajër, sikur të ndiç. Më mban në ajër. Gjithsesi thamë që do na shkonte goja lën kur të flisnin pak, kur të ndaleshin pak tek ky fakt apo hmm. kuriozitet që vjen nga Britania e Madhe. Faktikisht, ng vjen nga Britania e Madhe, por ka lidhje me një specialitet ha, pra, italian. Më oh, moyti. Ah, a, na soy pra sep. Ai pëlqen taisin. mozzarella. Oh, mos oh, oh, oh. shkling goja ah, long tani. Çu <laughs> ju mendoi mozzarelen? Mm -hmm. Hmm. Mozarella në fakt e prodhuar jo në Itali por në Britaninë e Madhe, mm -hmm. duket se është gjithnjë wow. e më e pranueshme në tryezat e britanikëve. Kjo është shumë e rëndësishme e para sepse ti na flet për Italinë dhe pastaj lajmi del që është për Çiprinë <laughs> ose <Osta laughs> ja. na flet për Italinë dhe lajmi del që është për Anglinë. Tani ja. ta është vetëm për Britaninë, si thash, dhe për Italinë, më sakt për Britaninë. Pra është një mozzarella që prodhohet në Britani edhe po shpreson që ta rrëzoj nga froni të rivalën italiane të përjetshme që ka patur duke përfituar nga një form suporti që do të sjell faktikisht nuk do jua merr të mendja por pikërisht Brexit rreth ah, wow. rreth 2000 kilometra uh, nga kampaña në koordinatat e gjelbërta të Hampshire në Angli disa 10 trabuallica që ndrojnë në perstalla, ha okay. kash të pa. ngjitur pas thundrave dhe milen për qeve të tyre, uh. që çumshi i tyre i pasur me proteina dhe kalcium, mm -hmm. të mblidhet pastaj, të transformohet gjatë ditës në ato topat e bardh, të bukur të lezetshëm, gati për tu shijuar në mbrëmje me një sallatë apo edhe ashtu vetëm. Wow, Rudi. Tanë cili është dallimi me mozzarella italiane do thoni ju? Jo. Përse pra, cili? Cili është? Britanikët thjesht thonë me burrje që e jona është më e mirë. Vetëm kaq. Tani, ky ish kampion i Formula 1, i fokusuar në fushën e buqësisë dhe rritjen e produkteve bio. Pa? E nisi prodhimin e mocarelës së qumshtit të Buallicis 10 vite më parë me qëllimin mm, për të përgatitur shijen më të mirë të mocarelës pa bërë kompromise. Ai prodhon aktualisht 150 ton mocarela bio në vit, në vit, në mm -hmm. fermën e tij prej 1000 hektarësh, 150 ton mocarela në vit, po mbi të gjitha është bio. Kjo ka shumë rëndësi, ëh. Uh, e keni ju ju e keni parasysh që për shembull çumshi i buallicis është çumshi më i mirë, më i mirë dhe jo vetëm më i mirë. Morë veshin. Por më i kushtueshëm. Më i kushtueshëm. Të mendosh bualicës, të mendosh wow. që një shishe 1 L me çumësh buallice këto. Tradicion ndyshimi ka buallica nga lopak. Ktu në Shqipëri shkon si <laughs> Shkon, duhet ta dish besoj. Shkon ë ka njëse se 28 28000 lekë. 28000 lekë një bidoni. Po, një bidon 1 litër që mësh buallica shkon 28000 lekë vetë. Tani un kam një pyetje. Buallica kush është? O çke mojte? Ka shumë njerëz që mund ta ngren këto pyetje në këtë momente. Bualica është bualica Na që më ne këtame këto bualicën, bualicën Qështë <laughs> kjo? Qështë që këtës e paska që më të i ka shtrejtë? Po lop nuk është ajo Jo buallice për dyshë drejtoshin lopa, por diçka më madhe se lopa, po prap te ajo fushë. Po po, ai di, ma, di është, më di. Ni lopa më e madhe. Le të themi që është midis mushkës edhe lofës edhe gomarit. O, do të gomaris, <laughs> ah, dolëm te gomari si rastësisht. Ah, ky gomari, ky gomari. Po dgjore Rudi, ti do bëje mirë që naje një një shpjegim mirfilli të kësaj fjalës buallis. Unë zakonisht e quaj si gruaja e gomarit. Okej. Kështu i them un buallicis. Kjo është bashkshortja e gomarit, kështu që Unë kështu unë kstuaj pak a shoh. Ka një emër tjetër në felonin shqip që mundos. Un uh, un kështu e dia si dhe e dashh pak a shumë. Jo jo. <laughs> Gjithsesi, <gjisë> gruaja, si. <laughs> <e gamorit. laughs> gruaja e gamorit. Po si pra gruaja e gamorit. Cili është <laughs> se mu duksi ajo Damote. Po, <laughs> po. Po, po. Ne s'shtrente paskom. Hmm. Po. Në fakt Buallic për gjithë ju Po jo realisht po, duhet re, po, ta japim plus shpjegim jo, se ka njerëz që nuk nuk e din se ku i thon buallis. Ti e di që target grupi ynë është nga 18 e lart. Po, kështu që në fakt është femra e buallit. <laughs> <laughs> buallica. Hajde, hajde. Po. Ëm uh, dhe në fakt buallic, buallica është nga uh, nga ato kafshë e cila prodhon shumë qumësht mm -hmm. dhe sigurisht Vlera e kosit dhe të të gjalpit është të më e lartë sesa një lopo normale. Po. Po, po, po, nuk e kuptoj. Jo, prodhon shumë qumësh, prodhon pak qumësh, më duket edioni, jo ose shumë apo më shumë i bjesë, derisa është dhe mall. Sepse është i rrallë qumështi sa. Mendoj se kjo shkon në raport sa më të ndajet janë. Po, është një kafshë të spiake. Ripërtypse edhe dy thundrake. Ëh, uh -huh. uh, më fal, Kleopatra më duqe laj kështu në qumësh. Në qumësh uh, bollice. E, këpë ka ditur ajo, mojti Ka ditur ajo Ajo ka patur një Nuk ditë o, me të, në gjitha të Pasuri Gjithësi, ne na, na fluturohi shumë koa që kure njisëm klubin e klubi në mëngjesit Në mëngjes pa. Edhe ne sot në fakt Nuk u unë sigurisht që e postova që, që më herët sot thënjen e ditës pa. Por unë desha vetëm tjup për tjup për tjup për tjup për Sepse e ishte një thënje shkurtë që postova sot për të një në ditës mm. Nga i madhi Leo Tolstoj Dhe thot thjesht që luftetarët më të fort janë koha dhe durimi Jeni dakord? Wow. Uh. Pra luftëtarët më të fortë janë kohëra dhe durimi. Është e vështirë. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Uh. Është shumë e vështirë, por është e vërtetë. Sa herë që ja thua vetes. Mm. Pas pak kur të rikthehemi do ndalem tek një lajm, i cili e marrim und nëna tona mund t'a ken thënë shpesh, orej pse e bëni këtë? Sa herë që çosh që nga krevati, pse nuk e rregullonat krevatin? Por ka dalë një studim i cili thotë Për të gjitha ta që regulojnë krevatin në mëngjes Ka një lajmë të keq Do në e thua shë më mirë në bas Jo tani, në bas fusi Në bas fusi Super, super kërës yeah. Ba tjetë I bought a big hell there Wait, wait a minute Groovy, groovy, jazzy bounce dance asvin dip into the melodic sea rhythm keeps flowing a drip to the sea sweet sugar pop sugar pop rocks and pop you don't stop to the sweet beat drops i saw improve that i stick and move vivid ponds recited on top of the groove smooth my float like a butterfly no set a float sung like a lullaby praise itself as the beat hits up dip chop and tease up Get yeah. yeah. the beat back yeah get the beat back party party give the beat back jazz and hip hop tripping in your dome in its own vibe funk infusion a fly a losing keeps it coasting on the rhythm the cruising up down around the round, round front the found but nevertheless you got to get down finesse and free through the beats so on your knees you move your feet and sweat from the heat back to the I'm the Mac, and I know that. The way I kick the rhyme, some will call me a poet. Paul's steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, infantasia unfound. Many tripped and tore upon the rhymes they soared. To an infinite height, to the rhyme of the hardcore. Here we go. Off I take ya. Dip trip, the fantasia. Dip trip, the fantasia. I'm slam bust the dialect I'm the man and command I flow with the sounds of the mighty mic master rhymin' on the mic I bring a circle disaster who cook ducks but a still rock nike with the razor dazzle star I might be scribble dribble scribble on the microphone I babble as I fix the funky words into a puzzle yes yes yes one on one as a flex get with the flow verse manifest feel the vibe from here to asia dip true the fantasy Do të ndalëshim të kë uh, Një lajmë Për ata njërës të cilët regulojnë krevatin në mëgjes Rrub tjerë regulojnë krevatin në mëgjes Me raste oh, Kur, uh, kur kam njërës vërdal dhe reguloj Kur jam vetëm zakonisht e lë plot me, roba, me një kapic roba shti për shtratit oh, Jo pa. për shakando njërë ashtu Ndë njërë një e reguloj Po tjë e lëtin? Edhun me raste Me raste, Di jo kër... që sënë Gjithmonë, po pastaj lexova një studim të vërtetë që ishte shumë efikas. Po, e thash, "Ok." Ok, po e bëra. Ai famë thoshte, "Mos e mos e rregullosh çdo ditë, ha." Se ishte punë mikrobësh, se ishte. <laughs> <laughs> në fakt, në fakt, dita e mirë duket në mëngjes. Ah. Shkruhet, po krevati duhet lënë pa rregulluar, pa shtruar <laughs> me mbulesë apo Ua. me batanie. Stresat me të cilat jeni mbuluar natën duën në fund të krevatit. Ai ka qenë. Si si. Lajmi i parë mbi këtë çështje bëri bujë të madhe përpara disa vitësh, kur një studim pohoi që pluhurat dhe mikroorganizmat dhe bakteret lulëzojnë në një krevat i cili është i rregulluar me kujdes dhe i mbulur. Mm. Por sigurisht që tema erdhi sërish në vëmendjen e publikut nga hulumtuesit e Universitetit Kingston në Londër. Atë uh -huh. kanë thënë ata. Ata kanë thënë, të gjitha këto mikroorganizma kanë nevojë për një mjedis të ngrohtë, me lagështi, ah, oh. dhe për të mbijetuar. Au, oh. u duhet ky ekosistem. Ai kuptoi, ai kuptoi. Mhm. Uh Ve -huh. sapo çojemi nga krevati, veprimi i parë që bëjmë është ta mbulojmë atë. Kemi bërë një gabim të madh. Hm. Të fak duhet lënë që të ai rroset. Liheni ashtu. Dhe madje, në të kundërt duhet lejuar që shtrati i të ajroset për të krijuar një ambient apo kusht aspas mikpritës për këto baktera. Mh, mm, a shikon? Mhm. Mm mhm. Mm Kështu që duhet ta lësh duhet ta lësh pa rregulluar, nëse ju thotë dikush pse sa rregulloni krevatin, po sepse sdua mikrobet dhe mikroorganizmat. Të vjen akuzë gjithprap. Do pak a shumë është kjo çështja e airisjes, çdo gjë do të airis airisje, airisje i thëmin ne. Airosja. Meqense ai ne nga anët ona, ne nga anët ona i themi airosja. A e di, mund ta më fal, unë nuk e kisha themi airisje. Airisje, <laughs> më kujtoha tani uh, një Genc Fugën, e njohim të gjithë aktorin pa, mm -hmm. shumë të dashur të teatrit kombëtar edhe pa. filma edhe kinematografisë shqiptare. Genci, më pëlqenë shumë Sëpse dy fëmijët e vetë Që ka dy vajza Me sa kam vën rre po. U ka vën emra shumë të veçant po. Vajza e voglë sidomos Ka një emra shumë të veçant E ka emrin ajri Ajri oh. Sa e bukur Më është mm. dukur Kur e kam parë për erë të parë Ajri Edhe një mikisha ime regjizore I ka vendohë sur vajzës saj Emrin rre Rre Rre Jo rreja Sa ja. e bukur Po Po është ka që bukur që të gjesht një emër të veçantë dhe sepse ka për shumë bule emër arja dhe është ajri edhe arja në mm -hmm. poshtë në italishtë Po të thu është ajri dhe mua më duke cikur shkon shumë edhe përvajza si emërë Ajri, po, po. kërë thret, ajri, ajri është shumë në fakt kujdes të mos nga tërohet me hajrije Okë. Okay. <laughs> Gjithsesi ne duam të rikujtojmë edhe një herë kuisin e fjalorit të miq. Hë, ha. është hapur, po sot nuk po gjehet, nuk e di se çka. Po, po, po. A po, do të përmend disa mesazhe që kanë yes. mbritur? Po ç'do gjet, ai është i vështirë. Po për shembull. Për shembull. 6 mm. mm. an bër gojja lëmshë edhe nga uh, ato që kanë ardhur për të censurën. Hm, mm, po. Po. Zel, Zel psore. Jo nuk është elpsor. Ah. Ah, uh, të tjerë thon për shembull, mbushje ose harxhe për pjesa të mbushur. Jo, nuk është e tillë. Ne i themi mirëmgjes ndër në komondës. Mhm, mm mirëngjes. Njëri i brëndshëm, pjesë e brëndshme diçkaje, thot Rovena. Jo Rovena, nuk është internist. Jo, nuk është internist. Internist. Në. Internist, jo. Mhm. Mm mhm. Mm uh. mm -hmm. Gryes Jo, nuk është asë gryes Adhe une kisham e nduar Di që ka të përafort me këtë Brëndshën Jo, nuk është brëndshëm Brëndshën Ndërko ariolla shruan Pjesa e brëndshme Di qka e Jo, nuk është kjo Në fakt Një kontroli plot Do të vi Në spitalin vital Që është më Tashmë pjese Spitalit Amerikan Në klubin e mgjesit 0-6-7-9-27-2-2-2 Një kontroli plot Që ju du Të fazën pas gripit Për të parë se si e kemi trupin Dhe fjidimi por, i viti të ri Absolutisht, t asht, t dy bileta për në Cineplex Shpjegimi në fjallurin në gjuhës shqipet Dhe kësaj fjallë është Brendës Brendës Dë gjemë partë muzikë në tërka? Pa, dhe mirë presi mesajët Shohim ose godasët Consequence Days by colors, words Cozy in my mind some mean through your face, that caught my mind from days, melody. And that called your name like energy to throw candles all the stuff around a plane. And that touched you, that caught my mind from days, melody. And that called your name Michael K qoftë famshme kur e publikua. Po, a e di se kemi folur edhe për gjumin, e për shtratin, e të tjera e pa bakteret fund. e gjërat, po në fakt una poj, po e pote tregoja pak më herët uh, Flor edhe më bëri përshtypje madje më më tremb i pak të them të drejtën para nji dy ditësh kur po lexoja një artikull mbi gjumin, mbi gjumin edhe sa i rëndësishëm është për organizmin ton, sepse mm -hmm. un normalisht uh, nuk fle shumë mirë, edhe në darkë kam shumë të vështirë të më zëj gjumin natën, uh, ndërkohë që kam nevojë për gjumë, por po? e kam të vështirë të fle. Hm. Mm. Si ja bën? Ës fle shumë vonë thjesht fle shumë vonë. Po ta kam thënë prapë, me të rrezulton, si e bë. Si nuk fle. 4 7 8. E di na, a ke provuar atë teknikë për vore apo jo? Ende nuk e kam provuar. Do ta provosh, pra 1 2 3 4. <laughs> pichem, do përpiqem, do përpiqem. Gjuhon sipër në qellëse, uhm, uhm, në palet, po. Megjithatë, ë, në fakt, në fakt utmerova. <laughs> mm, Kurtojnë studimin. Kur nuk ishta studim, faktikisht ishin thjesht disa fakte që ekzistojnë edhe normalisht ai gazetari që kishte shkruar artikullin i listonte të gjitha që të ndërqejsonte pak më shumë njerëzit për rëndësinë e, e një gjumi të mirë çdo natë pak a shumë dhe me sa duket 7 deri në 9 orë gjum çdo natë janë mm -hmm. optimale 9 orë që janë optimale ë në 9 ta është po është idealisht do të thën por që deri në 7 për triturit lejohet po dhe 7, 7 është minimumi që duhet të konsumohen mm, 7 është minimumi në fakt minimumi për të arritur që ne të funksionojmë mirë gjatë ditës me të gjitha gjithçka çfarë kemi ne në organizmin tonë me të gjitha organet tona që punojnë në maksimum si që themi, siç i themi ne. Pa? Por, por në fakt ajo që më bëri përshtypje uh, ishte diçka kur ti nuk ke fjetur gjumë për mm -hmm. mbi 24 orë, po themi mm -hmm. 22 orë më saktë, mbasi ke 22 orë që nuk ke fjetur. Po ti konsiderohesh pak a shumë nga gat kushtet mjekësore ti konsiderohesh njësoj si një para diabetik. Wow. Pra parametrat e tua në gjak, po? në në gjithçka, në trupin tënd mm -hmm. dhe mënyra si, si si se si funksionojnë organet e tua vitale dhe gjithçka tjetër brenda trupit tënd, 22 orë pa gjum, janë njësoj si një para diabetik. Sa serioze është mungesa e gjumit. Dhe vërtet që Duhet pasur parasysh që Ta të përpichemi Ne njerëzit po themi që mm -hmm. Nuk arim të flejmë do të mirë Po Duhet i apim pak më shumë rëndësi gjumit Sepse me dë vërtet që Nuk e kuptojmë se saj rëndësi shumë është Duhet të thënë kjo gjë Duhet të thënë Absolutisht Duhet dhe me patitër duhet të bëjmë orarin e Ta bëjmë komplet orarin që Mjekët nga sugërojnë Absolutisht Me gjithat të Shumica e njerëzve të suksesshëm, kushtojmë dhe e unë e thom... dhe le ta nisim në nëntë emisionin së fundja. Ti <gjë> bëri shtatë, ti bëri nëntë. Jam ato 2 orë të? të orët, a, e? Jo Altin, jo asht. A do ta nizete ti, ç't fle më herët për shkakun, në rreth 10. Po ti të flesh më herët. Pse? <gjë> <gjë> Pse të mos flesh më herët? Ëh, uh, heq një herë ato çorçafin edhe këtë batanie, na çon deri në fund që ta hiroset edhe pre 2 orë të plota. <gjë> Gjithsesi un mendoj që neve do ta bëjmë si rregull, po, që të shtrihemi dhe të flemë në orën 10. Sa kemi organin? Po edhe kjo është ha? të të shëtë Se shtërën këmbë Se kemi organë okay. He, a e diqë o diku di, di e pashë Që bleona me këngën e më të rejkë Ishte në vendin e parë Në N charts në billboard Në po, dancing charts Ishte gëgjur. e vërtet kjo? Ja, po të ka gënyrë Po të ka gënyrë Mishtë të kanë zhjetë Po si me sponsor <laughs> Po më prandaj po ju pyë se, Nuk isha e sigur Në një kategorij të caktuar Po ishta E thash pra në kategorijnë Dance chart Në, në, në, në klasifikimin e ë uh, numër 1 ishte kënga e Bleonës I Don't need your love, diçka e till titullohet, I don't mm -hmm. need you. ë diçka tip refuzimi kështu <laughs> dashuria. <laughs> ai titulli, si zakonisht. Po, sigurisht. ë po. ë <laughs> uh, kështu tip woman power, fuqia e gruas. <laughs> po nuk e nuk e do të thën, nuk di në ka një person në fakt në këto momente që ka qenë në qendër të vëmendjes për tebleonës që është shqiptare ka qenë Dua Lipa. Pikë pa, parë në çdo postim, çdo media e ka. Pa, ishte ishte edhe në lajmet e në lajmet edicionin kryesor të lajmeve në pa, rubrikën e kulturës. Pa, ishte që Dua Lipa uh, kishte fituar 2 Grammys. Po. Dhe që Bebe Rexha sigurisht ishte nominuar. Por Bebe Rexha kishte mshuar shumë faktit që më në fund Uh, pa vargjisë se un nuk mora një çmim, për mua nominimi është një fitore. Mm. Në fakt, me sa duket me protestën gjërat po vijojnë kështu. Edhe pse nuk kanë konkluduar në aprovimin e të gjitha pikave. Ka qenë sot është, një... dh... sot është ditë proteste. Sot është ditë proteste. Pse sot data 12? Ë nga e kam e kam fjalën nga pedagogët, mbasi mm. u bën mbledhja. Por ja çfarë ka ndodhur, Fakulteti i Drejtësisë Më falzie jeste. Po, më fal. Ditën e diçshme, ditën e diçshme, rut fakulteti i drejtësisë është çliruar nga zaptimi që zgjaste prej 2 muajsh tashmë, pash pasi ishte, pas, pas ishte bllokuar nga disa studentë. Ëh. Mm -hmm. Ata janë dorëzuar dhe kanë hequr karriget dhe bankat ëh uh, me të cilat kishin bllokuar hyrjen e fakultetit dhe pas dështimit të grevës së pedagogëve të PD dhe LSI, kjo është një goditje tjetër e fortë për kauzat e opozitës. Ëh. Mm. Pasi 5 ditë para protestës, mos harojmë të datës 16 shkurt, që është planifikuar që do të jetë një protestë e madhe. Ne ndërkohë i rikujtojmë dhe gjithataj që uh, me datë 16 shkurt do të duhet uh, të dalin me makinë, duhet të kenë parasysh se do të ketë një trafik të rënduar besoj. Mhm, mm mm -hmm. absolutisht po. Ëh, uh, dhe po, është është e vërtetë që dje sërish uh, fakulteti uh, i filologjisë uh, Bërit të ditur se ishte sërish ditë proteste nga po, pedagogët po. Besoj, besoj se sot endë nuk dhjetë e qartë Por besoj se sot mund të filloj mësimi, mendoj Gjitë Në që si po, sot do të filloj nërë nërë njështë Sot pedagogët i presin aty do t'jen gati për të rinisur procesin mësimar Unë po ndalim dhe njëherë të kë mesajet mm -hmm. Disa alternativa mësakse Dhe pra. gjitha nuk kemi do të mësi Përmbajtje Jo nuk është përmbajtje Bërëndësi Jo nuk jo. është brendsi. Mm -mm, mm -mm. Por shpjegimi mm -hmm. është brendës në kuzhinën e Fjalorit. Brendës. Kuzhina e Fjalorthit brendës. Nuk di pse më shkon mendja tek fjala brejtës. <laughs> nuk di pse. Nuk do të, të shkoj mendja aty, po. Po nuk ka lidhje. Është një tjetër fjalë. Po pikërisht. Kontrollin e plotë e fitoni në wow. klubin e mëqyesit. Wow, Dy wow, bileta wow. për në Cineplex automatikisht për ju që dërgoni mesazhin dhe më ndonë se e dini fjalën që është është shkëputur nga fjalori juaj shipa 0692070222. Mm -hmm. Dërgoni mesazhin tuaj. to the best of days Collecting our yesterdays As they build up one by one Kujton të i florë që Kërë këtë që njëri E mbajmën dhe mbajmën Si ishte Thonë që kam pasur kujtës të fort A mm. Si si <laughs> Thonë Fjallorë thi për shumull një tjetër alternativi Më brendës zemëra në zemër Jo vini nuk është kjo Themi mirë më nxes Brendësia thot taku Mirë më nxes taku Jo nuk është Brendësir Thot Megi Mirë më nxes Megi Jo nuk është asë Brendësir Brendë Bender th Jo, nuk është asë kjo Shpjegimi është brendës Brendës Qfar shpjegimi? Vetëm një fjal dhe imagino Ku mund të të qoj imaginata Po Për të gjetur fjallën e sakt Unë këtë fjallë nuk e kisha hasërë më parë Asë unë Të thash Jo brendës Fjallën që bëhet fjallë A-a, a-a, a-a, a-a Fjallë që shpjegohet dhe fjallë orë Unë vazhde të mendoj brejtës <laughs> Ja, nuk është brejtës rruta uh, A e diqpar më të roqë i vëmendjen mm -hmm. Edhe u habita faktikisht Ka shumë gjëra që mund të nëzisin depresionin Po themi, papu, në bete papun Pa të një fatkejsi E shumë gjëra të tjera Po, po, po që margarina të nëziste depresionin Këtë nuk e kisha të gjuar ndo njëherë Po margarina në fakt ka vite që komentohet nga nga të gjithë specialistët që nuk është e shëndetshme për Ato e di që nuk është e shëndetshme sepse ka ato yndyrnat e hidrogjenizuara si i pije. Po mm -hmm. margarina duket se nxit edhe depresionin, ndërsa gjalpi ndikon pozitivisht në procesin e të mësuarit. Pa shiko. Dhe këto janë sipas disa studimeve që janë zhvilluar nga Shkenstar në një fakultet të, të një Të, në një fakultet në Turqi, në Izmir. Kështu që është një, nuk e di, është një lajm i çuditshëm për mendimin tim. Ëh, mm -hmm. uh, gjithsesi, ata kanë treguar se kan bër disa lloj eksperimentesh, kanë ushqyer po themi mint me ushqime që kanë 10% vajra dhe kanë studiuar se si këto vajra kanë ndikuar në sjelljen e tyre. Edhe si rezultat i punimit shkencor, kanë vënë re se në rastet kur kanë përdorur vaj luledielli, kanë konkluduar se niveli i depresionit dhe ankthit është më i lartë kur i vendosnim kafshët në mekanizëm tregojnë vetë shkencëtarët nuk mundim të vendosnin se ku shkonin kështu që mendojmë se vaj luledielli ndikon negativisht në kontekstin pre frontal, pra pjesën për vendimarrje të trurit. Niveli i ankthit te kafshët që konsumojnë vaj ulliri, ndërkohë, është tejet i ulët. Këto kafshë ishin të rehatuara dhe të relaksuara dhe kapaciteti i të mësuarit ishte më i lartë tek ato, kanë shtuar uh, hulumtuesit. Uh, gjithashtu perioda perioda kohore e testimit uh, prej 2 muaj shkorrespondon me 10 vite tek njeriu ndërkohë. 10 vite ë? 10, 10 vite shumë të hash margarinën për 10 vite, e gupton që të bënë. <laughs> mirë, ne u vërpoqën të ju ebnim disa këshillat mira për ditën e sotme, të informonim njëri tjetërin, por edhe të themim mirë më njësë në formën më të mirë të mundshme. Të ju ebnim një busjeshe, por ndoshta edhe të ju shëqeronim për aty ku ishit nisur, me muzik shumë të mirë. Uh, falem derit shumë rut, falem derit shumë altin, falem derit dhe ju, falem derit Florë, si gjithmon, falem derit falim altin, derit të <clears throat> Suada ne mungoi sot. E kemi në një mision uh, pak të vështir, por kur të thëhet ka shumë për ta treguar jam i bindur. Të pamundur të pamundur fare. <laughs> ne do të ritakojemi përsëri nesër, ju e dini nga ora 7 deri në orën 10 jemi bashkë. Ju lëm në programimin në Radio Kombëtare Club FM, që dhe është orgesëm, fantastik dhe me orgëzëm patjetër. Por ndërkohë ju rikujtojmë se nëse njerëzit ju pyesin se si ka mundsi që jeni kaq të qeshur dhe me energji pozitive që në mëngjes. Për gjithashtë një dhe vetë me dhe është hmm, Klobi Mëngjesit And people like to laugh at you Cause they are all the same See I would rather we just go a different way Than play the game And no matter the weather We can do it better You and me together Forever and ever We don't have to worry about a thing just like One day watch this man is colorful parade no one can be just like me anyway just, just like